nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kíván! A Gábor vagyok. Hárman leszünk a stúdióban. A Spányai Géza hallgatókenelését kérve nem tud részt venni ezen az adáson. Búzna Margittal és Balog Judittal fogunk beszélgetni méghozzá egy igen aktuális és érdekes, fontos témáról. Méghozzá a kormány nem sokára a parlament elé fogja terv, terjeszteni a fenntartható fejlődési stratégiát vagy koncepciót. Hát erről fogunk beszélgetni, a fenntartható fejlődésről meg konkrétan erről az anyagról, a fenntartható fejlődésről egyébként ebben a műsorban többször volt más szó, különböző aspektusban, és hát ki azt mondja, hogy ilyen lehetséges, ki azt mondja, hogy ilyen nem lehetséges, ez majd ki fog derülni ebben a műsorban, hogy ez mennyiben lehet most nem akarok elébe menni a dolgoknak. Tehát lényeg az, hogy a, a, egy ilyen anyag rendekedése áll, és egyébként az interneten is megtalálható a kormányanyagok között. Tehát, hogyha valaki rámegy a, a kormányportálra, ott ezt a fejlődési stratégiát megtalálja. Na most itt a Nemrégiben, pár nap azért találkoztunk ezügyben a Fehér Házban, tehát a képviselői házban, ahol erről beszélgettünk civilekkel, és hát sok minden ott elhangzott. Lefőképpen az ugye, hogy a helyzet értékedése az nagyon alapos, nagyon részletes, viszont a javaslatok eléggé lakonikusak sikerettek. Már pedig ugye minden koncepción, a stratégiának a lényege, hogy mit is kell csinálni. Na most hát ezért ebben a műsorban is inkább arról szeretném, ha beszélgetnénk, hogy mit is kell, mit is, mit is, mit is tehet csinálni. Na most Buzna Margit, hát egyrészt a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagja, másrészt pedig a Budapesti Városvédő Egyesületnek is elnökségi tagja, tehát két minőségében is hozzá szó eh ehhez a témához, úgy, mint várostervező, városvédő urbanista. Magam is valami féle lennék, még ha nem is elnökségi takként, tehát inkább először egy ilyen általános globális kérdést szeretnék feltenni, hogy mi, mi az érzülete ez az anyaggal kapcsolatban. üdvözlöm én is a hallgatókat és Gáborral együtt mondhatom talán azt, hogy az a reményünk, hogy ez a nemzeti fenntartási, Fentartó. fejlődési keretstratégia, ami most van társadalmi vita alatt, valahogy ráirányítja a figyelmet és a tekintetet erre a témára, amely az ágazati stratégiák felett kell, hogy legyen. Bányai Gábor ott volt hétfőn a Városvédő Egyesület tartott egy még szélesebb, nagyon érdekes szakmai beszélgetést, ahol nagyon sokan ott voltak, és nagyon, nagyon érdekes és nagyon bátor kritikákat is hallottunk erről a stratégiáról. Ott volt a Nemzeti fenntartató Fentartatófejlődés tanácsának a a vezetője is és munkatársa is, tehát ők direktve hallották a véleményeket. És ebből is egy picit szeretnék idézni, mert megerősített abban, hogy itt igenis bátran kell mondania a véleményeket. Amikor a fehérházban ö, találkoztunk a múlt hét ö, péntekén, ö, akkor hallottuk az anyagkészítőitől, hogy az a dilemma, hogy merjenek elég ö, bátor következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni, és ugyanarra a sorsra ö, jutna ez a keresztratégia, ö, mint egy ö, éghajlat ö, ö, stratégia koncepció, elutasít a parlament, illetve egy jövő, jövő kutatótást, jövő képet felvázoló anyag, amelyet szintén elutasította a parlament. Ugyanakkor, hogyha ha, ha nincsenek javaslatok, és mint egy ki vannak lugozva a, a vélemények, akkor meg, meg kérdés, hogy mi, mi az értelme az egésznek. Tehát én is biztatnám a hallgatókat arra, hogy próbáljanak utána nézni az interneten ennek a stratégiának Mindenki, magán is leírhatja a véleményét. Én is már elküldtem egy írásbeli véleményt. December 6-áig várják a véleményeket, ezután összesítik tulajdonképpen a, a a bejött észrevételeket, és, és egy végleges anyagot szeretnének kidolgozni. 2012-ben készül a tanács a parlament elé terjeszteni ezt az anyagot. Az alaptörvény, tehát az új alkotmány az alaptörvényre is történik hivatkozás éppen annak a, a a nemzeti értékekkel, az alapértéke, alapvetésekre. Gondolok itt a, a, a nevelés, a, a, a, az erkölcs, a, a becsület, a közösségért végzett munka fontossága, ha úgy tetszik, visszaemelése a, a uh -huh. tényleges rangjára. És éppen azt mondta a a tanácsvezető, hogy az, az ad egy kicsit, bátorítást nekik, hogy, hogy végül is olyan javaslatot fogadtatott el Magyarország végül is Európával, hogy korlátozni lehet az adósság, nemzeti adósságállományt. Tehát, ha ebben egy korlátot lehet húzni, akkor, akkor más ügyekben is a jövőt védendő elhatározásokat Na most meg lehet fogalmazni. Elhangzott a alaptörvénynek a neve, ugye, ami a, <gül> eddig ugye alkotmánként ismertünk, Igen. csak hogy a hallgatók is tudják hova tenni a dolgot. Na most magában az alaptörvényben azt kell mondjam, meglepően jó megfogalmazások vannak értékvédelmi szempontból. Tehát úgy tűnik, hogy a a jövő nemzetéki koroszágyűjtési biztosisának a javaslatait eléggé nagy mértékben figyelembe vették ennek az összeállításánál, és, és nagyon azt kell mondjam, hogy, hogy penge megfogalmazások vannak ott az alaptörvényben, amit akár hát, tartalommal ki is lehet tölteni. Tehát, ha ebből indulunk ki, magában az alaptörvényből, akkor nem érzem, hogy különösebb akadálya lenne egy ilyen stratégia elfogadásának, de hát ugye a, a politikai erőviszonyok ezek másról szólnak, bár ezen a megbeszélésen, tehát a fehérházban arra dísztattuk a szállítókat, hogy legyenek bátrabbak, hogy legyen valami értelme a dolognak, Hát el tudom képzelni, hogy az egy jó kis kötétánc, hogy most akkor nagyon keskeny az fény, amit végig úgy, hogy csináljon is valamit, meg el is fogadják. Igen, fontos, tehát, de hát végül hivarkozat az alaptörvényre, hogy, igen, hogy igen. ezt így meghozták, tehát akkor töltsük ki tartalommal. Bár még azért a hallgató számára el kell mondani, hogy ez még mindig nem konkrét cselekvési program. Igy Tehát van. ebből még önmagába semmi nem következik. Igen. Uh, igen. Uh, igen, erről is uh, volt um, polémia uh, ezen a hétvárosvédő uh, Egyesület által uh, szervezett beszélgetésen is, hogy, uh, hogy milyen legyen az egésznek a, a, a szerkezete, hogy, hogy igenis uh, hogy mi, mi lehet az időtáv az, a, az egésznek éppen Bányai Gábor vetettel. Géza. El, bányai Géza, igen. Vát, vetette fel azt, hogy, hogy ez most öt évre szól, vagy húsz évre, vagy, vagy mennyi időre uh -huh. szól. Ö, valóban 5 év alatt, vagy, vagy még rövidebb idő alatt nem, nem lehet megvalósítani komoly szemlélet változtatást, és, és komoly akciókat, viszont el lehet indítani. Tehát mindenképpen egy, egy hosszú távú gondolkodásra, és egy hosszú távú célkit és megfogalmadására van szükség, de szükség van egy cselekvési programra is, amely a, a rövid távra, ha úgy tetszik, 5 éves periódusra meghatározza, hogy ki a felelős, és, és mit tegyen ezért. És valóban én, nekem is az volt a, az a hiányom ezzel a keresztratégiával, hogy azt a, azt a szemléleti váltást, amit az Alaptörvény tartalmaz, azt nem éreztem feltétlen ebben a keresztratégiában. Gondolok itt arra, hogy például tudásfejezetről van szó, és, és a nevelés szükségessége ugyan benne van, de nem elég markánsan. Uh -huh, uh -huh. A, a, a, az erkölcsre nevelés sem elég, elég hangsúlyos. Uh -huh. és egy érdekesség, ha úgy tetszik, hogy például jó élet kifejezést használja végig az anyagon, amelyet azt javasoltam, hogy legalább magyarázni kellene, mert jó életet érthetek az alatt, hogy nekem jó legyen a, a másik rovására. Igen. Itt persze nem erről van szó, de valószínű, hogy valamelyik angol vagy milyen anyagnak a tükörfordítása, Igen. a magyar nyelv sokkal gazdagabb, Igen. tehát éppen balogjudit Judit javaslja azt, hogy, hogy bölcs ö, életmód, amelyik szerencsésebb is lenne, én javasolnám is, hogy ö, ezt használják, uh -huh. de legalább megmagyarázni, hogy emberhez méltó élet, ö, tehát körülni, hogy mit értünk, aztán utána, ha jobb nincsen, akkor lehet a jó életkifejedést használni, ö, de, de ez magyarázat nélkül félrevezető lehet. Hát igen, ez nekem is nóvum volt, hogy, hogy ilyen kifejezése használnak ebben az anyagban, de hát mondjuk legnagyobb bajunk az legyen, hogyha ezt kedvében meg tudjuk fogalmazni, hogy ez mit is jelent, akkor akár ezt is lehet használni. Közben üdvözlöm balögörütöt is körünkben. Ide-ide. Uh, úgyhogy most hármasba folyó folytatni a beszélgetést, ugye éppen a bölcs életmódnál tartottunk, amelyik a jó élet helyett uh, egy megfelelőbb kifejezés, ugye ezt éppen Balogőrűtnak volt a, a, a javaslata, a, a, a fehérházban lévő megbeszélésem, uh, ő, Őről annyit szeretnék mondani hallgatók számára, hogy uh, hát könnyedetvédő uh, ér, és uh, a uh, környezet és természetvédelmi szakértő, falon alapítvány elnöke, de még sok minden más azon kívül is, majd ez csak a hivatalos titulusai. Tehát egy harcos, harcos körny környezetvédője hazánknak. Úgyhogy ennek a keretében hát a, a környezet és természetvédelmi oldal képviselik most ezen a beszélgetésen, ahogy ugye a, a búzna Magyar pedig a urbanisztikai oldalt Nos, itt ugye ott tartottunk éppen, hogy ezt beszélhetünk-e érdemben fenntartató fejlődéstől, a, tekintve, hogy ez az egész technikai civilizáció milyen hatásokkal van részben a természetre, részben pedig hát a miránk emberekre, tehát mennyire, mondhatom, rabjai vagyunk már lassan ennek az életmódnak, és természetesen veszünk bizonyos dolgokat, amik egyet nem lennének azok. Tehát, hogy ezen a megbeszélésen is, ugye rákérdeztem a, a hetesi Zsoltnak a nevére, aki ez ebben a műsorban, hát egy pár hónap az és a reakciókban arra következtettem, hogy nem mindenkinél, hát örben nagy népszerűségnek ő, mert ő radikálisan fogalmaz, tehát ő kimondja, hogy valójában milyen állapotban vagyunk, és hát nem mindenki örül az ilyesminek. Kétségtelen ennek kormányanyagban, jelenleg nem lehet beszélni. Egy biztos kincstári optimizmus nélkül ugye nem lehet kormányanyagot csinálni. Csak hát kérdés az, hogy ebbe az optimizmusra meddig célszerű elmenni. Hát szervusztok és elnézést kérek, hát ez a gépvilág, hogy az óránban úgy látszik elemet kell cserélni, mert <hállt> mind 10 perc múlva lesz tíz, de bocsánatot kérek a késésért és igen, át amikor bent voltunk a képviselőházba, minnyájon itt, akik itt ülünk, és próbáltuk ezt egy közérthetőbb nyelvezetre kérni, hogy fordítsák majd le ezt a kormányzati anyagot, akkor ugye ott is elmondtam, hogy most az ENSZ-nek nem régen került kiadásra az emberiség kihalásának a, az elemzése, hogy hány generációt vélenek még, vagy még annyit talán élni fog az emberiség. Hát eléggé úgy tűnik, hogy magunk alatt vágjuk a fát. Hát most éppen 7 milliárdra ugye... növekedett a létszám. Igen, ez egy, ez egy csalóka dolog. Ugye én tanultam annak idején az egyetemen a természetes növekedés matematikai egyenletét, ami egy gauszgörbe, és úgy tűnik, hogy most, hogy, hogy nem tudtuk, hogy pontosan, amikor még a, a lányi Andrásnál én kezdtem anno a, a Liget Akadémiára bejárni, hallgatni a, ezeket a humánökológiai előadásokat, ami egy nyílt fórum volt, akkor, akkor úgy tapogattuk azt, hogy hol is tartunk a Gauss-görbén, de most úgy tűnik, hogy mivel megállították, hogy globális szinten most minden, minden ellenkező érezte terméken termékenység, tehát az, ember szaporod, az emberiség szaporodó képessége megállt, illetve csökkent. Most a, a, tehát úgy tűnik, hogy a Gauss-görbe tetején vagyunk, és innen lefelé vissza az út, tehát egy, egy, ez a gauss egy, egy harang alakú görbe, és... Simátékos ez a harang? Hát ez majd kiderül, hogy, hogy mi, minden esetre mi be tudunk avatkozni azzal, hogy ez egy széles lapos harang legyen, vagy egy magas, vékony. Eléggé úgy tűnik, hogy egy magas görbe, amiről most egy zuhanás fog kezdődni, ha tetszik, ha nem. és ugye ez az, ami, ami ijesztőleg had, de, de túlzott ijesztgetés az inkább lebénításhoz vezet. Tehát én is annak a hívelennék, hogy hogy szépen óvatosan vegyünk vissza a sebességből és a fogyasztásból, és hát mondjuk például Magyarországot pont azt mondták, hogy az első tíz kihaló nép között lesz az ENSZ mm. statisztika és jövendölés szerint előttünk vannak az oroszok, ahol szerintem előbb lőnek és utána kérdeznek, de, de a magyarok, pedig, magyarok pedig egy ilyen, egy ilyen túlterhelt nép, hogy ennek is ugye történelmi okai vannak, hogy itt a két nagy kultúrtömb között vagyunk, a germán és között, és mind a kettőnek valahogy próbálunk megfelelni, de olyan ellenkező értékítéletekről van szó. ugye a kelet nyugat határán, hogy, hogy ez egy túlzott terhelést jelent ennek a kicsi népnek. Hát most azért vannak ilyen, ilyen törekvések, hogy, hogy valódi nemzet egyesítésre törekszik a mostani kormány, és én ezt nagyon nagyon üdvözlöm, hogy legalább, akik magyarul beszélünk mi fogjunk össze, és az országos mezőgazdasági Kiállításon is kint voltam, és ott találkoztam a kárpát medencei kintig gazdákkal is, és ők is nagyon várják azt, hogy hogy természetesen nem mások népek ellen, hanem saját magunk megerősítésére legyen egy valódi összefogás. Tehát én nem tudom, hogy ebben az anyagban például ezzel nem találkoztam, hogy, hogy a fenntarthatóságot a, a, egy, egy nemzeti erőnek a meg egy e, fokozása és tehát egy összefogás, bár az megjelenik az összefogás és a szolidaritás nem tudom, hogy, hogy ez az írott malaszt amit én túl hosszúnak tartok 94 volt az nem hiszem, hogy egy darab politikus is a Magyarországon elfogja volt. Sok oldasni. egyéb mellett, amit kapnak egyébként. E, igen, persze az a napi néhány kilóanyag biztosan, tehát erre kellene segíteni, hogy egy, egy közérthető nagy rövid anyag. Ez csinálni összefoglalót kellene Ami viszont a hétköznapi érthetőség szintjére is leviszi Aha. ezt az egészet. Hát én magam, ami előadásokat tartok, tudott Gábor, is ezt mondtam, már több helyen a, a Magyar Néphőiskolai Társaság és a Budapest Környéki Néphőiskolai Szövetség önkéntes szakértőjeként ez a fenntarthatóságnak a hétköznapi életvitelünkre való lefordítása, hogy mert ugye ez, ez megint egy angol száz kultúrából átvett gondolat, ez a, ez a Sustainable Development, ez a fenntartható fejlődés, ezt le kell fordítanunk a, a, a magyar é értékekre és értelmezésre, és csak akkor tud megvalósulni ez a vélemény. Megfogott az a gondolat, hogy itt a kápát medencei szint, tehát ugye miután földrajzilag egy merence közepén vagyunk, elég nehéz fenntartható felelőső stratégiát csak a határok kiterjesztve csinálni, hiszen befele folynak ide a folyók, ha másért nem és hogy már tapasztalhattuk, volt szerencsénk vagy szerencsétlenségünk hozzá a Tisztel esetében, amikor hát eléggé fenntarthatatlanak bizonyult egy akció, ami határon túl e, történt, és további ilyen veszélyek fenyegetnek, e, és nem csak a Tisza esetében. Tehát valóban ez az aspektus, tudtam van is benne ebben az anyagban, hogy Igen, egy, szóval ilyet, így Igen, javasolni is egy-két egy mondat erejéig térjenek ki, hogy ez egy, ez egy pozitívum szerintem. Igen. Ez a szándék. Na most talán, miután a Margitval kezdtük a beszélgetést, térjünk ki először az urbanisztikai aspektusra, tehát egyetemben mennyire tér ki ez az anyag a városokra? Elég szükszavúan. Valóban a természeti erőforrás az a, az, az alap kiindulás, és és és valóban a természet része vagyunk, tehát annak a prioritását nem lehet elvitatni, de úgy, ahogy Judit mondta, meg az elején is beszélgettünk, társadalmi erőforrás Ról is beszél, és a társadalmi erőforrás keretén belül például az, amit most Judit mondott, a nemzetegyesítés, illetve azok a, azok a már az, a, az alaptörvényben, helyes irányba fordított ö, ö, ö, emberi ö, erők és emberi ö, cselekvési ö, ö, megújítások, ezek, ö, ezek ö, nem szerepelnek a helyén a, az anyagnak. Ö, ö, ö, tehát például a nevelés, én nagyon örülök annak, uh -huh. hogy köznevelési törvényről beszélünk, és nem csak közoktatásiról, mert én ebben egy minőségi változást ö, érzek, és és meggyőződésem az, hogy a társadalmi erőforrás, így nevezük, vagy másnak nevezük, tehát a, a, az ember cselekvő ö, képessége, a közösségért ö, végzett munka, ö, az önnevelés, ennek a hangsúlyozása azért fontos, mert összességében ö, így lesz a legolcsóbb a, fenntarthat, a fenntartható élet. Igen, Tehát, ott kezdődik hogyha, a dolog a szemléletnél. Igen, igen. Uh -huh. Tehát, hogyha ö, ott vitába is ö, keverettem egy kis, ö, az egyik ö, résztvevővel, amikor azt mondtam, hogy... hogy, ö, hogy a, a nevelésnek kellene egyre fontosabb ö, ö, jelentőséget tulajdonítani, és nem a kívülről jövő intézményi beavatkozásnak, a büntetésnek, a, uh -huh. a, a, a szankcióknak. E, ebben és a gazdasági erőforrás részben pedig, pedig azt kellene nézni, hogy hogyan működjenek azok a szabályozók, amelyek ebben a, a, az irányba hatnak, tehát uh -huh. a fenntartás és akkor itt most. M majd... Még a nevelésre egyetlen egy gondolat, hogy, hogy mennyire nem babra megy ez, mennyire lényegi dolog, saját emlék. Amikor nyolcadikos voltam, és fiatal osztályfőnökünk volt, és elvitt minket, hozták el és tudom, hogy akkor Ákuci fánál megálltunk ott a Balaton partján, akkor, akkor még aztán talán még élt valamennyire és a májusban volt a osztálykérlendásak időszaka, hát virágoztak az orgonák. És az osztályfőnökkel az élen a számra tördesték le a bokrokról a, a virágot. És én szent borzadája néztem ezt, hogy mit művelnek ezek, micsoda pusztítást végeznek. Egy, egy szállat nem töltem le, mert én úgy éreztem, hogy ott van jól, ahol van. És tulajdonképpen az fölnöknek kellett fel a többiekre, hogy ne és ő térdeste legjobban. És ehhez képest attól kezdve már teljesen mindegy a környezet ismert órán miket mondanak, tehát itt nem csak tananyagról van szó alapvetően, hanem példamutatástól. És rász egy a gyerekre, hogyha rátapos a csigára vagy. Vagy milyen apróságokból indul ki a dolog. És aztán utána a globális szennyezést jut el. Tehát ez tudomásul kell venni, hogy a nevelés az nagyon jó, hogy ez elhangzott, hogy nem oktatás, hanem nevelés, a példamutatás is magában a tartalmaz. Igen, de hát a nevelésben az is, hogy, hogy végülis a fogyasztói társadalomról át kell állnunk a, a, az észszerű takarékos gazdálkodásra. Én örülök, hogy az én gyerekkoromban a tankönyvet a testvéreim, illetve bevittük az osztályba, és tényleg azok a gyerekek használták. Nem, nem minden évben új tankönyv volt, és mint hogy az unokámnál látom, hogy egy tantárgyból hat darab könyv és füzet van, Mi ami, ami a teljesen fölösleges, és, és tényleg megszakad a, csak cipel. a, a, a cipeléstől. Tehát a, a, a társadalmi erőforrásnál is ezt, ezt a mentalitást, az épített környezet és ezen belül a város és a területhasználatnál is a, a, a takarékos gazdálkodásra kell ráirányítani a, a szempontot. Ez a keretstratégia tulajdonképpen csak egyetlen egy fejezetben a beépítettség növekedéséről beszél, és a javaslati részben az országos területrendezési tervet és az integrált városfejlesztési stratégiát ezt a két műfajt jelöli meg, beavatkozási lehetőségnek, tehát, hogy ezeken kellene javítani. Én ott a képviselőházban is elsoroltam azokat a hibás szakmai és gazdasági tételeket, amelyek oda vezettek, hogy a, a beépítés ilyen mértékben megnövekedett. Tehát sajnos, és ennek a, a privatizáció is oka volt, de sok minden más, most csak egy-két, hát gazdasági elemet szeretnék felsorolni. Tehát az volt az ösztönzés, hogy, hogy extenzíven növekedjenek a városok, gondolok itt a, a, a földérték. Uh -huh cseki figyelembevételére a TSZ-ek feloszlatásával. Az volt a TSZ-eknek is a, a, érdeke. az érdeke, hogy beépítésre szánt területé eladják a, a földterületet, tehát a település növekedjen, de ez tulajdonképpen nem a település érdekében volt, hanem annak az érdekében, aki úgy adhatta el a, a, a termőföldet, vagy más törzs törzsvagyont például átminősítettek, ami a, a dolog természeténél fogva elidegeníthetetlen lett volna. Közparkok, utak voltak törzsvagyonba, és vannak besorolva, és, és a településrendezési terv keretében minden következmény nélkül maga az önkormányzat átminősítette forgalomképes beépítésre szánt területet. Például a Garai tér. Ö, Már többé úgy, nem tér hogy nem is kellett igazolni azt, hogy a, a, arra a településnek nincs szüksége. Tehát ö, azért húsz évvel korábban, amikor ö, városrendezési terveket készítettünk, akkor komplex vizsgálati és elemzési anyagokkal kellett igazolnunk azt, hogy azt az adott területet ö, más célra ö, használja ö, a, a település, de másút biztosít, vagy, vagy, vagy mm. hogy az felesleges volt. Az önkormányzatok úgy kapták meg a állami területeket, hogy a gazdálkodásukkal nem kellett elszámolni, a vagyongazdálkodásukkal nem kellett, és nem kötelező ellátási feladata a mai napig sem az önkormányzatnak a telegazdálkodás, a lakásgazdálkodás, a településrendezés és a településfejlesztés sem. Ez, ez mindenki laikusok számára is egy elképesztő de a nyugati szakemberek számára is elképesztő, mert ez magából, az önkormányzatiságból adódik, hogy ezek saját és kötelező feladatok, amivel persze el kellene számoltatni őket. Magyarországon sajnos, de megkockáztatom szándékosan egy ilyen önkormányzati törvényt fogalmaztak meg, 1980-as évek második felében, amit pont a, a 1990-ben azzal a el hagy, hagyatták jóvá, akik nem tudták, hogy itt ö, mit, is, mit is hagynak jóvá, és, és olyan hitelfelvételek ö, történtek, aminek ma ö, látjuk a tarthatatlanságát, már láttuk egy Igen. ideje, de most már, most már a politika is nyilvánvalóan. Tehát Magyarországon, amikor még, ö, tehát önkormányzat maga hagyta jóvá azokat a településrendezési terveket, amelyekben az volt az érdeke, hogy minél nagyobb beépítési nyeresség legyen, sőt a hatóság is az ő irányítása alatt volt, amely majd most kerül vissza állami intézményhez. De ö, emellett ö, a, a telkek értéke oly mértékben ö, megemelkedett, hogy ö, ö, rendkívül nagy kára a nemzetnek az, hogy a, te, a, a terület felértékeledéből származó bevételt nem. Nem lehetett és nem engedte a pénzügyi kormányzat, egyik pénzügyi kormányzat sem engedte, hogy adóformájában a, a helyi önkormányzat vagy a, az állami infrastruktúra létesítő cégek ez maga az állam felé visszaáramoltathassák. Tehát ez a spekulációt jelentette több mint 20 éven keresztül, 30 éven keresztül. Voltak éppen ezért is ö, teljesen jogosak azok a, a javaslatok, hogy nem csak a privatizációt, hanem ezt az egész ö, területgazdálkodást felül kellene <kül> vizsgálni az elmúlt 30 évben, mert óriási bűnös ket követtek el végül is a fenntartható életünk ellen, mert ezek a területek, amelyek ö, ö, ö, hát, ö, nagyon megkérdőjelezhetően beépítésre kerültek, és most még nem is a nagy központokról beszélek, hanem hogy iskoláknak kijelölt, mert a, ezek a területek, ezek ö, a településrendezési tervekben, fejlesztési koncepcióban a közellátásra ö, voltak tartalékterületek, vagy pedig közparkok, amelyek az életet ö, szolgálták. Régebben még városrendelés is sőt országos tervhivatalai normák is meghatározták, hogy milyen sugarú körön gyalogosan kellett tudni elérni az iskolákat, a, a, a, az alapvető szolgáltatásokat. Ez, ezt is ö, ö, megszüntették, és, és azt mondják, hogy, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy milyen elérhetőségi távolságon belül vannak ezek az alapszolgáltatások. Tehát sokszorosan... Káros cselekmények történtek. Most a, a jövő évben az alaptörvényes és a sarkalatos törvényeket követően az építésügyi törvény, a településügyi törvény felülvizsgálásra kerül. Ezeknek most zajlanak a szakmai megbeszélései, ugye a Magyar Építészkamarában, mint a Magyar Urbanisztikai Társaságban is, és, és ezeknek keretében reméljük, hogy, hogy, hogy ezek helyikre kerülnek, óriási vesztességgel már, de mindenképpen azért rendkívül nehéz ezeknek a a megalkotása, mert egyidejűleg az önkormányzati törvény ja, is módosul, és a közigazgatás átrendezése, és ezek együttesek kell hogy jönkörüljön. Murko beszéltünk éppen a, a, a, a önkormányzati törvényről, amelyiknek valóban előterjesztéssel készült a, a megújításának vagy morosításának, és hát kerestük benne ezeket a szempontokat és nem nagyon találtuk. Tehát valahogy eléggé hogy mondjam rossz érzés keletkezett bennünk elolvasván ezt a törvényt hogy amit már lassan húsz éves van aki hosszabb ideje, mint Buzna Margit mond, hogy mit kéne jobban csinálni, mit kell megváltoztatni, ezek rendre kimaradtak ebből a törvényből. Akkor darabig azzal, hát végazthatunk magunkat, hogy majd akkor lesz föl, külön fővárosi törvény, de híre szerint nem lesz, tehát ezek eléggé rossz előjeleknek tűnnek a számunkra, és ennélkül pedig önmagában nem fog megállni egy építési törvény, hogy az önkormány a törvény nem teszi helyére a dolgokat. Hát igen, megmondom őszintén, hogy nem is ismerem, hogy az önkormányzati törvény tervezetben csak amit a sajtóban lehet hallani. Egy olyan, olyan szándék, illetve az látszik, hogy a, a kormányzat az állami feladatokat szeretné kiemelni, illetve ki fogja elmenni az önkormányzatok alól például az építés hatósági ügyeket. Ez, ez már... Ez lényeges változás. Ez lényeges változás, de azt kell mondanom, hogy, hogy, hogy az is egy, már egy lényeges változás lenne, és ez elég nagy ellenállásba ütközik, hogy polgármester ne lehessen országgyűlési képviselő, sőt, szerintem még önkormányzati testületi tag se, mert az önkormányzati törvény az kétharmados, most meg lenne a parlamentben a kormányzó pártnak a kétharmados többsége, de mégsem tud egy radikális önkormányzati törvény változtatást mert csinálni, a kép... mert, a, a, a, a, mert a, a önkormányzati képviselők belülről parlamentben megakadályozzák ezt. Köszönöm. Tehát most egy valóban, Köszönöm. amit mondanak, egy alulról kiüresítési Köszönöm. akció nyíltan vagy kevésbé nyíltan folyik. Én magam nagyon egyetértek azzal, hogy most már nem is 3000 lélek száma, hanem. 2000 lélekszám alatti településeknek a polgármesteri hivatalát összevonják, mert igaz, hogy mondják azt, hogy messzebb kell majd menni az embereknek, de ezt, ezt meg lehet oldani, de én nem, nem hiszem. Viszont valóban ez egy, ez egy takarékosabb, illetve lehetetlenség tényleg olyan szakemberekkel feltotteni a polgármesteri hivatalokat, hogy akár építési ügyeket is ott meg tudjanak oldani. Ezek... Hasonlóan az oktatásnál, amiről most éppen ö, a parlamentben ö, zajlik a, a vita, és éppen ö, pokornyi képviselő úr és tegnap mondta azt, hogy, hogy de miért, miért vonja az állam a szárnyai alá az oktatási, alapfokú oktatási intézményeket, illetve a megyei önkormányzatok nála a kórházak. Viszont én éppen itt a 11. kerületben tegnap volt éppen civil fórum, a költségvetést is nézzük rendszeresen. Hát a, a, a, a a kiadásoknak a legnagyobb része természetesen az oktatási, nevelési intézményekhez megy. Tehát, hogyha az önkormányzat, és hát ezt mondják, hogy nem kapja meg normatív támogatásként azt, amibe ezek kerülnek, és, és akkor arra hivatkozik az önkormányzat, hogy azért kénytelen eladni a közvagyont, hogy, hogy a, a, a működésre fordítsa, akkor tényleg azt kell mondani, hogy akkor, akkor tessék áttekinteni és egy táblázatot csinálni, hogy akkor most az állami feladatokra költi az önkormányzat, vagy mire költi, nem, nem csak arra költi, hanem egy polgármesternek a, a fizetése, képviselők juttatása is egy önkényesen meghatározott összeg nincsennek felső korláta. Ö, a kormány tisztes mérik. Ö, ö, igen, de jutalmakban, meg egyekben. Úgyhogy szóval ö, én, én, nekem is az a egyetértve Gáborral, hogy... hogy hogy valószínűleg egy menetben még nem sikerül igazán helyretenni. Én úgy tudom, hogy a fővárosi önkormányzati törvény talán nem vették le a napi rendről, de, de majd egy következő menetben lesz, hiszen itt a fővárosnál is az a ez hát, halmadott a hátrányos helyzet, Halmad, olyan szempontból. Így, pontosan. Miután minden kerület önnáló települési Igen. jogot kapott az önkormányzati törvényben, tehát Budapest 23 független önkormányzat, ami, ami egy képtelenség, sikerült valamennyire pont a, a település fejlesztés, rende, főleg a rendezésben Igen. egy két lépcsős rendszert felállítani, de hát ezt, ezt is döngetik a kerületek, hogy, de hát nincs összehangolás a, a kerületek között, úgyhogy ez nagyon izgalmas, Margit, amit most mondasz, mert ugye én sokat járom a vidéket, ugye a némfőskola révén, ugye a Gárpát-medencei szinten, de itt Magyarországon szóval most teljesen érezhető, hogy, hogy ez a sok sokfejűség, ez a rengeteg fejű sárkány, durvában úgy is mondhatom a helyi 24 fejű sárkány, a, a Budapesten, igen, 24 fejű, de országosan is, ugye itt szabadult a szabadság, a rendszerváltozása, egy, én anarhiának nevezném inkább, és most ugye megkésve, miután már ugye olyan eladósodottság van, ami, ami tényleg veszélyes a fennmaradásunk, a túlélésünk miatt. Most ugye ez a sokfejű sárkány, én úgy mondanám, inkább a helyi oligarchák nagyon féltik a saját ugye kis finom én falatjaikat, meg egyáltalán. Most most össze kell kapni úgy az országot, hogy, hogy tudomásul vegyék, hogy itt most már nincsen kívül tőkepumpálás, meg egyebek. A nagy tőke az nyilvánvaló Ázsiában, ott toporog, és, és próbálja ott kizsarolni a helyeket, amíg tűrik azok. Általában, hogy most a közgazdászok a hogy a visszatérjek, Igen. mert nagyon elmentünk a részletekbe, ők most éppen arról, arról ezt a nyereség minimalizálási, trendet próbálnák, hogy ezt nem tudom, hogy ezt hogy tudják a legyengült kormányok eladósított, mert ugye eladósított. Ugye mi, mi tanultuk annak idején, a szociál idején, hogy, hogy mondta Illics, hogy az állam el fog halni, hát én már viccesen mindig azt mondtam a kollégáimnak, hogy mit, mit izgultak, hát az állam elhal, és még, még rá segítünk egyet, sajnos az jelenlegi szabályzókkal, na most ez olyan, olyan veszélyes méreteket öltött, ami világszinten probléma nem arról van szó, hogy, hogy itt Magyarországon mi történt, hanem ez egy, egy globális szintű probléma, hogy át kell térni a, a takarékos, észszerű bölcs életmódra, ahogy, ahogy mi, még, mi még a mi generációnk látta ugye a nagyszülőktől, és, és amikor elkezdődött ez a gazdasági válság, akkor én rögtön azt mondtam ilyen nagyobb szakmai fórumokon, hogy ez, ez a racionális áldása, de az értelmes, tehát a, a takarékosságra fog ösztönözni, és az észszerűségre akkor éppen a vízügy voltam, úgyhogy én ebben reménykedek, hogy, hogy most már az Európai Unióban is elég erős hangok vannak, hogy a hitelminősítők még ez az, az egyetlen a pénzügyi világnak ez, ez, a, ez a totalitáriánus uralma, ez visszafelé szorulóban lesz, és akkor, akkor a közre is több pénz és, és több forrás fog jutni. De ez lényegé, hogy mondjam, radikális különbséget jelentenem, mert amire emlékszünk, hogy a gyerekkorunkban milyen fogyasztás volt, tehát a halmoda volt körülbelül a minden téren, hogyha vesszük. Vagy több, vagy kevesebb, igen. Vagy átlagosan, Szóval igen, körülbelül igen, így igen, lehet igen, mondani. Igen. És hogyha boldogtalanabbak voltunk, nem azért volt. Én emlékszem még a jégszekényes időszakra. Ö, meg, nem voltunk boldogtalan vagy, ez az igazság, most ez ez mondanom, izgalmas a szándékosan, fogalmazok a, a szándékosan fogalmazok így a jólét így. meg a, jól lét van, a jólét így. Itt van, a jólét, itt van a jólét tessék a hát legdepressziósabb országok, a leggazdagabb országok ö, tehát tehát ö, most, ezt, ezt visszacsinálni, hogy emlékszem akkoriban, hát ritkaság volt, hogy valakinek kocsi a legyen, most már az a ritkaság, hogyha nincs. Ö, és az És csak egyetlen egy példa volt a rengeteg közül, hogy mennyi minden ne, több most a fogyasztás az eldobható dolgok, hát eh, borzadája nézem ezeket, hát én ha lehet, akkor eh, azt veszem, ami, ami még üvegben van. De hát már nagyon meg kell válogatnom, mit, mit tudok megvenni. Mert mert vásárolni az Kibagyom egy csomó mindenből, mert, mert következően akarnak engem szorítani eldobható, egyszer használatos dolgok használatára. És szinte elkerülhetettem ma már ez, és, és, és borzalom, ami, ami, és most már üvegeket se váltják mind vissza, ez csak egyetlen egy példa, tehát, szóval hihetetlen, hogy, van a szabályzókkal, hogy, hogy, igen, ami, de miközben ilyen, itt megint, megint az elmélet és a gyakorlat között egy olyan szakadék feszül, hogy, hogy ilyenkor, ilyenkor elkap az ideg, hogy miért kell nekem 94 oldalas fenntarthatóság, és anyagokat olvasni, és én ezt nevezem én az értelmiség üres járatba tételének, tehát tényleg a hatalom egyszerűen üres járatba tesz az értelmiséget, aki oldalanként ilyen blablákért kap, nem tudom hány ezer forintot, mi ebből szerencsére ki vagyunk rekesztve. Ugye, mint munkanélküliek, de, de azért izgalmas, hogy, hogy én annak ennyire persze híva vagyok, híve vagyok ennek, és ezért is megyek el, mert ugye régen én a Fentadható Bizottságnak szerkesztettem annó még minisztériumi szakértőként kiadványokat, és ugye mi kezdtük el a, a, a genetikailag módosított szervezeteknek a, a környezeti kockázatáról készült egy füzet, meg, meg több olyan anyag a biodiverzitás védelemről, ami, ami gyakorlatilag már akkor erről szól. csak itt, itt Egyszer nem találkozik a legmagasabb szintű tudományos anyagok, nem találkoznak a hétköznapi gyakorlattal. Ugye, amikor jövök most ide a rádióba és akkor látom, hogy egyszerűen annyi autó van, és mindegyikbe egy ember kell ugye ami ugye, igen, szóval másfél az átlag, az már jó. És akkor az, miről beszélünk, akkor miért beszélünk mi erről, hogyha nem tudjuk ezt lefordítani a gyakorlat nyelvére. Tehát mi szívileg csak annyit tehetünk, hogy... Ezeket az írott malasztokat fordítsuk le a hétköznapi nyelvre, és egyébként a nevelésnek is ezt kellene tennie. Mert amikor azt látom, hogy, egy, hogy úgy, úgy nőnek fel generációk, hogy nincs igazi kapcsolatuk a környezettel, Én, ha megyek a gyerekekkel, akkor állandóan mondom, mint ahogy nekem mondták annak ide a szülem, itt ez a fa, mi ez a fa, hogy hívják, miért, miért ilyen az ősz, mi szép az őszbe. Ez szóval az állandó kontaktus a, a természettel egyáltalán nem is érzékelik. Jöttem, és a villamoson ott áll egy. egy, egy egy fiatalember, akit még ismerek a zöld mozgalomból, és bedugva a fülébe a két zsinór, és akkor integetek neki, hogy ha-hó, itt vagyok. Szóval a, a környezettel lévő kontaktusnak a megszakadása vezet oda, hogy nincs fenntartható gondolkodás, mentalitás. Hanem egy ilyen, én ahogy a Népfőiskolában néha kezdem az előadásokat, hogy az a feladatunk, hogy a, a globális virtualitásból, a helyi valóságban vigyük vissza ha, az embereket. Mert tényleg már, már azt képzelik, hogy majd a náza megoldja, majd amikor elfogy az földi erőforrás, akkor minket majd kilőnek a marsra, ahol már remek izé, nem tudom, milyen lakóparkok lesznek, szóval olyan veszélyes ez a trend, nem véletlenül készült nem egy nagy nemzetközi tanulmány az össze a túlélésre, a túlélési stratégi. És végül is ennek nem fenntarthatóságnak, ilyen, ez túlélési stratégia. Uh -huh. Tudomás kellene venni, Igen. hogy ezek az életmódok semmi fenn, ez, ez, ez már régen a sustainable, ez a fenntartható nem tartható fenn, már ez nem tartható fenn, most van, van csakis túlélési helyi stratégiákat kellene alkotni. Ugye kiderült például a Vörösi Szab hogy nincsenek helyi katasztrofta védelmi forgatókönyvek. Hogyha mondjuk most leáll az államszolgáltatás, miért ne állna le Ugye minden, amit ember csinál, de amit Isten még az is elromolhat. Akkor most mi van? Pánik? Akkor egymásnak eszünk? Fölfajjuk egymást? Vagy, vagy szóval a, a, ilyen dolgok szintjére, a legalsó szintről kellene felépíteni az egészet, és nem pedig itt turboztatni üres járatban az értelmiséget, ilyen anyagok. Már aki egyáltalán egyébként egy valószínűleg egy elég belterjes társaság írta ezt az, ezt az anyagot, sajnos azt kell, hogy mondjam, mert magason, magasabb szinten kellene mindezt, mindezt pörgetni, ezt az egész témát. Ugye magyar, magyar értelmiségünk, most most nemrég volt egy elitkutatás, és megjelent, hogy végtelenül belterjes. Belterjes, legbelterjesebb a, a humán értelmiség, az irodalmi, meg egyéb, és utána pedig jön a többi. Valószínűleg ez egy védelmi stratégia részükről, ugye, mert a rendszerváltozás, ugye nem, nem az értelmiség a, a hatalomra jutása, vagy mi volt ez a Szelényi könyvnek a pontos címe, majd te mondod, most nem itt a, a Szelényi Vánik könyvének, hanem pont fordítva, abszolút a kukába kidobták az értelmiséget, igen, az oszályhatalomig és tovább. Hát hanem mi, mi nem, nem létező, mi egy nem létező dimenzióban próbálunk túlélni, mi, mi ilyen, ilyen első generációs fából vaskarika a értelmiség, se nem az, se nem, nem az, de, de hát, hogy, hogy azért mégis mértoztassanak meghallgatni minket, és, és használni, jó értelemben használni, tehát munkaterületén használni, nem igaz, hogy most már tudom, hogy diplomások mennek utcát is söpörni, de, de például a fenntartatósághoz ez is hozzá tartozik, a nyitott intézmények és mindig én helyi szinten gondolkozom, mint háziasszony. És ott kezdődik a, a jó gazda, ugye a jó gazda szemlélet. Mióta mondjuk ez is csak papírokon jelenik meg. De egy iskola, amit nálunk zuglóban az, az idős, nem idős, hanem hát vagy idős is, meg a kevésbé idős művészek is felajánlották, hogy egy művészeti általános iskolába bejárnak, gyerekekkel foglalkozni. Nem mondanom se kell, hogy úgy lerázta magáról az iskola, mint kutya a vizet, hogy ő, ez, ez probléma, ugye? De ugyanígy én, ha fölajánlom, mint környezet és természetvédelmi szakértő, hogy nagyon szívesen tartok nekik foglalkozást, vagy, vagy erdeiskolába elviszik őket, de jaj, ne, ne, nem. nem. Szóval ők most minden, én teljesen üzleti szemléletbe ment át az iskola is, hogy nincs igazi nyitottság. És a fenntarthatósághoz a nyitott intézmények, amik helyi erőforrásokban, és pontosan, amit a Margit mondott, hogy igenis, hogy akkor, akkor azok a nyugdíjasok, akiket vagy, mint én, munkanélküliek, ugye, ha mi fog, foglalkoztatnának minket értelmes dolgokra, akkor, akkor ez majdnem ingyen van. Majdnem ingyen van. A történet arról hogy az a nyugdíjas nem az orvoshoz járjon, hanem ha benne van a társadalmi vérkeringésbe, akkor őnek van egy, van egy célja, egy életcélja, Aha. és ez, az, ami, ami meghosszabbítja az életet, és amit egyébként használni kéne, mert ez a, ez a generációk közötti el, elidegenítés, ami szintén ugye a, a globál média által van gerjesztve, hogy a, aki öreg, az már hülye, kész kuka, az értelmiségi hülye, kuka, be kell dobni a kukába őket, mert mindig csak okoskodnak, és a a nagy politikusok majd megmondják, hogy a Csernobili atomerővű nem fog szétrombanni, mert a párt nem akarja, de csak szétrobbant. És ugyanitt tart globális társadalom. A szakemberekre nem hallgat, viszik, pörgetik, megy ez a, ez a, ez a flow, ugye, ami van ez a flow elmélet, hogy, hogy itt szinte túl pörög a világ, és, és valószínűleg én, és meg hát a is volt is ezt mondja, és most már nagyon sokan ezt mondják, nagyon magas szintű nemzetközi hírű tudósok, hogy nem fogjuk elkerülni a katasztrófát. Ergo arra kell felkészülni, hogy a katasztrófa esetén hogyan fogjuk a helyi közösség, hogyan fog túlélni. Azt mondják a szociálpsziológusok, hogy, hogy abban a pillanatban bekapcsol a túlélési stratégia, és megkezdődnek az összefogási, hogy mondjam, társadalmi folyamatok. Hát lehet, hogy ezt én nem ártanom úgy gyakorolni, mind Igen, a végó gyakorlatok voltak. Hát ugye? igen, a elég mulatságos igen. volt, ugye. Igen, igen ez a vegyén magadra fehér lepedőt, ha jön az atombomba. De azért az ilyen kicsibe a nevelés erről szólna, hogy, hogy, hogy, hogy akkor miből is fogunk tudni megélni, ha bezár a Tesco. Ugye én az előadásaimban már erről beszélek. Na most akkor, ha bezár a Tesco, tessék elgondolni, hogy maguk akkor meg tudnának élni? Hogyan? Mit csinálnának? Ilyen, ilyen játékokat kellene beindítani, és akkor, akkor éreznék az emberek, hogy tényleg faluba el kell kezdeni a saját főkertjeinket művelni, és nem a kocsmába darkot játszani, stb. És ugye erre már szerencsére vannak nagyon jó gyakorlati példák, miért oszthassunk fölállni a televízió mellől, miért oszthassunk megtanulni, főzni, sütni, ez a slow food, ugye ez is Angliába jött, ugye, mert, mert világ, ugye több százezer éves csinálja az emberiség, hogy otthon főznek, meg ilyes, de most, most kell meg kell Igen, föl kell fedezni, szóval én, én, amikor ez tartom ezeket az előadásokat, akkor ilyen, ilyen hétköznapi szintre leviszem ezt, és akkor jönnek, és érdekli őket. Mondom se kell, hogy egyszer meghív, vagy kétszer egy főiskola utána többé nem hívnak meg, de nem, nem az én személyem az érdekes, hanem az, hogyha az ember elhinti a magot, akkor induljon be egy túlélési gondolkodás. Na most ez a nevedés dolog, megint csak előjön, hogy itt van egészen konkrét dolog a cserkészet. Uh, amit visszahoztak ugye a rendszerváltás után, ami már két háború között eredetileg ugye, elterjedt, majd betiltották, jött a mozgalom, és most visszahozták a csehkészettet, és uh, valahogy az, uh, az érzésem volt nekem, hogy ez egy nosztalgikus dolog, hogy öreg urak fölvették ezt a mm, ruhát, rúhát, rúhát, rúhát, rúhát, rúhát. Rúhát. ezt az egyenes korimájuk kalapot és, és, és, és a kitüntetésekkel, külcsén, és, igen, és minden. Külcsén. És gyerekeket csak elején, eleinte nem sokat láttam, csak ilyen inkább időseket, akik, akik beöltöztek. Most már gyerekeket is látok, és már időnként valóban templomokban látom őket, meg elviszik őket, meg elmennek, és, és ez jó. De, hogy annak idején is innen indult, hát pontosan, hogy elvitték őket, és tábori körülmények között kellett meglenniük, ke kellett tájékozódniuk, kellett tudni tüzet rakniuk, kellett tudni önellátónak lenniük, és is ilyenek. Tehát pontosan erre irányult az eredeti serkészet, igazándiból nem kéne más csinálni, csak folytatni, és új tartalommal kitölteni ezt a vonulatot, most már el kéne adni ezt a nosztalgikus dolgot, hanem előre fele vinni. És ha mondjuk a tananyagban nincs benne mondjuk a, a biológia órán, vagy nem tudom melyikbe Te ez nincs így, a, a jelen valóság, mert ott a, a, tan a nem tudom milyen férgeknek a műsorájára vannak elfoglalva, hát, iszenryog, ő, iszenryog. és többi tele nincs a jelen valósághoz, hogy akkor viszont legalább ebben a mozga, ezt a mozgalmat lehetne erre a célra élővé ezt tenni, és, és az erdei iskolákkal összefogva tökéletesen, tehát a nevelés... Még a keretek is megvannak hozzá, még ki Persze. sem kell találni a dolgot, tartalommal kitölteni. Mint az élelmiszer termelésről is beszéltél, én, én majdnem, majdnem karikatúrában valónak éreztem azt, hogy, hogy kis boltokba, hogy akkor 50 centi egy polton lehessen a helyi termék, aztán egy méter, aztán, hogy az iskolába bevihessen almát a, a helyi termelő. A helyi termelő. Most külön engedéke. <gül> szóval, szóval szürreális ország voltunk de, de, vagyunk de, de, lega, de legalább tényleg azért ezen a vonalon, hogy, hogy a, a, az 50 kilométer sugarú körön belül, vagy egyáltalán, tehát a helyi élelmiszernek a, a, a megvásárlása, e, ennek a, a, az ösztönzése. Hát nem volt régen, volt is. Mert, hát, én mindig a, csak a piacon vásárolok zöldséget és, és húst, é, és, és egyáltalán nem megyek nagy bevásárlóközpontokba, mert, mert, mert engem irítál az, hogy miért a külföldinek a zsebét töltse meg, és, és a, a, a magyar termelők Így pedig van. nem jutnak, nem, nem tudják eladni az árut, vagy, vagy nem tudnak keresethez jutni, tehát többször sem, de, de ha, ha más nem nézek az, hogy mi az egészséges, tehát a, a magunk érdekében is uh, tényleg nem a, a, az előre csomagolt, a, a, a, ki tudja, mennyi ideig származó igen. állt és, és, és honnan levő termékeket uh, venni. És, és valóban nagyon szomorú, hogy tényleg a, a fiataloknál ez a bezárom magamat egy, nem, nem tudom milyen, milyen zenébe, nem azt nézem egy járműben is, hogy akkor kinek tudnék segíteni, hogy, hogy utcán is, hogy esetleg egy világtalan oda segítsek, hogy hol kell fölszállni, és hányos busz, vagy villamos jön. Tehát teljesen idegenedik, és, és bezárjam hanem hanem tényleg ö, azt kell, ö, a, a, a való élethez kell visszahozni őket. Most aki zene fog következni, ezekkel a gondolatokkal most egy kis szünetet tartunk, és utána pár folytatjuk.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 That hides the fame within her And we'll go dancing in the rings of laughter That even along by the shores Feel long in the rounds of rapturous leaving long, for the long foot of the doorway, is lost and found, we've been too long American dreaming, I think we've all lost the heart, very long-somen and ulistic maniacal in the dark. Városi Dilemmák Műhelyi Beszélgetések a Városról, a Városi Létről Folytatjuk beszélgetésünket, Kolondzsia Gábor vagyok, Búzna Magittal és Badagudittal a fenntartható Fejlődésről beszélgetünk. Magitnak kicsit hamarabb el kell mennie, ezért most az első kérdésemet hozzáteszem föl. Ugye beszéltünk a, a, ról, hogy elmúlt 20 év, 20 25 évez. Kicsit olyan laszéfer, tehát lovakozi a gyeplőt politika volt a városfejlesztés, területfejlesztés területén. Is. Is, igen, mondja Judit. Most egy konkrét kérdésem, hogy én emlékeim szerint még a régi rendszerben, tehát a 80-as években volt egy olyan előírás, hogy külterületet, és főleg termőföldet nem lehetett csak úgy átsorolni, tehát volt egy földvédelmi előírás, és ezt elég szigorúan is vették, tehát ez egy szándék volt, hogy a termőterületet védjük meg, hiszen ez értékes Magyarország, ugye az egyik legjobb mezőgazdasági adottságú ország, mint a krímáját, mint pedig a talajait tekintve, tehát nem jó az, hogy nem ez sivatabb érünk magyarul, ahol teljesen mindent, hogy mit csinálunk a területeinkkel. Akkor ezt felismerték, és ezt komolyan is vették, de a rendszerváltáskor az első között hát szünt meg ez az előírás, és azóta valóban nyakló nélkül történnek ezek a Beépítésen? beterebe vonások és beépítések, tehát volt ennek a történetére volnék kíváncsi, hogy ez hogy is történt. A, a, az önkormányzatok a megbízói a ö, terveknek, ö, és ö, arra való ö, hivatkozással, hogy... Ö, és sajnos a közbeszerzési eljárások alá került az utóbbi időben a település rendezési tervek készítetése, ami döbbenet, hogy a közbeszerzési törvény, mint egy áru előállítás elven azt mondja ki, de még ott, ott, ott se stimmel ez, hogy, hogy az összeségében legolcsóbbat kell választani. Ez így ki ez, ez össze, Igen, ez így ez, ez tartalmazza, és a minőséget nem lehet számon kérni rajta. Az építés kamara szakértő bevonásával készített is egy javaslatot, hogy, hogy a referenciát és a minőséget legalább olyan súlyjal kelljen figyelembe venni, tehát, hogy kinek adok megbízást egy településrendezési terv készítésére. Hiszen maga az önkormányzat mint megbízó, főleg a kisebb települések, ahol főépítész sincsen, nem tudja minőségileg megnézni azt, hogy hogy ez, ez stimmele. A, tehát a közbeszerzési törvény is azt sugalja, sőt az az előírása, hogy a legolcsóbbat kell választani. Ergo olyan tervezőt fognak választani, aki aláígér az árak ará. a a terv tartalmát illetően ö, vannak kötelező alátámasztó munkarészek, és nem kötelezően alátámaszt, ö, ö, és nem. Ö, ö kötelező munkarészek. Amikor uh, én annak idén a vátiban uh, város tervező uh, voltam, akkor uh, egyrészt uh, település és település csoportja rendezési tervet készítettünk, amire most uh, megint van szándék, hogy, uh, hogy egy, uh, éppen a kormányzati struktúra átalakításával, tehát a, jár, uh, a járás, visszahodás, illetve a, a, a város és település csoportja, mint együtt élő, uh, település, ez volt a normális, hogy akkor ö, erre együttesen készült egy fejlesztési koncepció, sőt egy rendelési terv is ezzel a kitekintéssel. De, de az alátámasztó munkarészek rendkívül alaposak voltak, talajmechanikai munkarészek is voltak, ahol effektív fúrással nézték meg, hogy mekkora ott a talajvíz, milyen a talajszerkezet, és a beépítésre szánt területeket ez alapján jelölték ki. Tehát fel nem merülhetett az, hogy, hogy ártér, vagy pedig olyan terület, amelyik szennyezett a talaj vagy például, mint cseppegy, tehát ahol korábban... Ö, ö, Sze, vagy szennyvíz elhelyezés volt, vagy, vagy valamiféle szennyezett hulladék, tehát ezt a fúrás kimutatta, de nem csak a fúrás, hanem az Állami Földtani Intézettől megkaptuk azokat a térképeket, azokat a szakanyagokat, Aha. amelyek alapján. Most ez a, a, az olcsóbb, olcsóságot mitenekeré tevő megbízásoknál ilyen fel se vetődik. Nem is hiszem, hogy, hogy van olyan, miután a nagy tervező intézeteket is szét, szétverték, okay. ahol, ahol a, a belső minőségellenőrzés is megvolt a terfázis a közbenső szakaszában, hanem atomjaira hullottak ezek, sőt a a jogszabályban is uh, alanyi joggát tették egy rendezési tervkészítését. Én minisztériumban ennek a jogszabálynak a gondozója uh, voltam. Hogy hol, hogy hol Dehát, nem, nem tervező csoport vállalhat föl egy, egy rendezési tervkészítését, hanem csak annak a személynek a, a, a tervezési jogosultsága uh, számít. Még uh, akkor a Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozott az építésügy, és a Baja Ferenc miniszter úrnál miniszteri értekezleten ö, vázoltam, hogy mit tartalmaz a tervezési jogosultság ö, jogszabály tervezet, akkor még ő is rákérdezett, hogy akkor Budapestet egy személy felvállalhatja, mint rendezési tervet, és ö, azt kellett válaszolnom, hogy sajnos igen, miután ö, ugyan tervezetben az, az volt a szándékunk, hogy csak ö, gazdasági szervezet, aki még ö, igazolja a gazdasági mm -hmm. hátterét is, tehát hogy ténylegesen uh -huh. végig tudja futtatni a tervezés folyamatát, de a Belügyminisztérium önkormányzati főosztálya megakadályozta ezt. Láthatóan fogalmas se volt, hogy uh -huh. mi fánterem egy uh -huh. rendelési terv és. és most, <hshall> most milyen, náluk van. És milyen veszélyeket náluk lehet. Csak érdekesség, vagy inkább. Elrettentésképpen mondom, hogy sajnos Magyarországon ö, ö, még azt is beleírták, hogy külföldi állampolgár, aki nem is él Magyarországon, ő is készíthet rendelési tervet, anélkül, hogy Magyarországon letelepedett volna. Na most szerencsére ö, ö, remélem, hogy ez csak Magyar Állampolgár hallgatja, nem jut eszükbe, hogy Magyarország ö, ilyen tágra tárta a kapukat, miután olyan, olyan stratégiai adat, atokhoz jut hozzá, amely jel ö, rendkívül nagy károkat ö, okoz. E, okozhat igen. Okoz, hat, igen. A, a felújítási koncepció készítése az még egyáltalán nincs jogosultsághoz kötve. Próbáltuk ezt is, de ezt is a belügyminisztérium mindig megakatályozta, hogy csináljon felújítás, vagy fejlesztési koncepciót bárki, aki, aki, aki gondolja. Tehát nincs jogosultsághoz kötve. Az, aki meghatározza egy településnek a, a, a jövőjét. A legfontosabb Igen, Igen, tehát visszatérve a, a, a a takarékos beépítésre, vagy a, a, a, a termőföld védelmére. Éppen a az árvizek kapcsán, a szabolcsi árvizek kapcsán is kiderült, hogy olyan helyekre építettek lakóépületeket, amelyek szükségszerűen az árvíz előnt, és, és aztán ugyanarra a területre visszaépíthették, ahol pedig meg kellett volna tiltani, mert, mert az árvíz járta a terület. Tehát lakóépületet ilyen helyre, sőt, egyáltalán semmiféle épületet nem szabad építeni, de nem csak Szabolcsban, hanem, hanem Borsodaba, úgy-Zemtrém megyében is ö, ö, hasonlóan volt. Erre való a telepörös rendelési terv műfaja egyáltalában az <kül> ilyeneket meghatározza. E, e, e, erre való, és, és ezért lenne fontos az, hogy, hogy ezeket a szakmai alá támasztó munkarészeket is a fontosságoknak megfelelően vissza kellene hozni, de ne, ki kellene venni a közbeszerzési törvény alól, mert ez nem egy, tehát ez egy, ez egy közfeladat, ez nem egy, egy áruellátás, amit lehet mással helyettesíteni. És ö, ö, különösen, amikor egy vállalkozói önkormányzati rendszer van, akkor nem szabadna megengedni, hogy ők maguk hagyják jóvá, hanem egy, ö, egy ö, állami ö, szintnek, illetve legalább egy szinttel magasabb ö, önkormányzatnak kellene jóvá hagyni. Na, itt van a következő kérdés, hogy ezzel kapcsolatban vannak tervek a változtatásra? Még, még az országos építési tanács készített két éven keresztül egy anyagot, ahol többen leírtuk ezt, hogy igen, a jóváhagyás szintjét is meg kellene változtatni, de a, a, a végső anyagból ezt kihúzták, mond, mondván, hogy ellenzői lennének, Úgyhogy ez, ez idő szerint, de hát a jövő évben hát kell, hogy az építési törvény, illetve egy település ügyi törvény megszülessen, hát azért kellene azért uh -huh. harcolnunk, hogy, hogy ez is változom meg. Tehát Te Tehát nem el ez a kérdés? Nem, szerint? nem, még nem. Például én konkrétan tudom, az olasz, de, de más országok e, példáját hogy ö, olyan önkormányzatok, akik, ö, akik nem, ö, ö, akik szolgáltató önkormányzatok, tehát saját saját van, saját televíziójuk erőforrásból de, de semmiképpen nem adhatnak el semmit, ők maguk se hagyhatják jóvá saját rendelési tervüket, hanem például Milano rendezési tervét is, Lombardia tartomány hagyhatja jóvá. Amerika állami... Igen, Hát igen, a hivatal igen, jelent. Igen, itt meg többszörösen, hogy az az önkormányzat, amelynek a gazdálkodásával nem kell elszámolni, uh -huh, amelynek nem kötelező magánat. ellátási feladata, és egy ilyen közbeszerzési törvény mellett az önkormányzat hagyja ráadásul határozattal, amely nem kötelező uh -huh. erejű, és a szabályozási terv, ami, ami rendelet kategóriájú, ami úgymond az kelet jogokat, de éppen azok a, a, a szakhatóságok, amelyek a, a településrendezés szerkezeti tervi fázisában véleményt mondanak, éppen azért, mert államigazgatási egyeztetés keretében <kül> azt lehet mondani, hogy nem veszik olyan komolyan ezt a véleményalkotást ebbe a határozati fázisban, mint amikor e, egy építési hatósági ügy kapcsán kerül hozzájuk. Na most ebben, ebben akar majd a törvény, építési törvénymódosítás változtatni, mert nem egyszer előfordult egy olyan, hogy éppen például földhivatal egy konkrét építési ügy kapcsán <kül> már, Ö, nem engedélyezte a, a, ö, azt az építést, mert akkor látta, hogy milyen aranykorona értékű, uh -huh. Uh -huh. Ö, vagy pedig ö, más ö, ö, hatóság, közlekedési hatóság is akkor szembesült azzal, hogy, hogy ez így nem stimmel, mert, mert uh -huh. főközlekedési utat érint vagy egyebek És ö, ebb, ebből ö, Hát végül is nem tudom, hogy jogvita, tehát bírósági szakaszba lépett-e, erről nincs információm, de, de, de ez a terv hierarchia miatt se felel meg, hiszen egy rendelési terv, az, az a feladat, hogy meghatározza a település egészére vonatkozót, és, és, és akkor már elég furcsa, hogy akkor a konkrét ügyeknél kerülnek ezek elő. Ráadásul a tulajdonos mondhatja azt, hogy kérem, vett egy ingatlant, amely, Igen. mit Igen. tudom én, milyen volt sorolva, azért vette meg annyiért, és hogyha ő nem érdehet ér, az a jogaival, akkor tessék őt kártalanítani hogy milyen Módon kerül be a kategóriába, Igen. azt ne, senki nem szokta fiartatni. Ugye visszakacsatolva az elő elején, amiben elhangzott hogy a telekérték növekedést a, a, vissza nem jött volna abból semmi sem a, a közféra számára, holott az így lenne normális, hogy Persze. egyik oldalról ez egy bevétel, másik oldalról igenis előfordulhat, hogy, hogy korlátozó, hát szükség van, akkor meg hátatból elfinanszírozni a, a kárterítést. Tehát ez így, így működőképes ráadásul a 67-es hát éptési belekerült az, hogy a korlátozási kártalanítást az lehet. Igen. Tehát, ha csökken, és, és nem, nem egy ilyen esetet ismerek, hogy, hogy erdővé át átlet minősítve például egy lakóterület, és az illető megkapta a, a sok tízmillió forintot a, a, a, az, a az átminősítését, és a, viszont az ellenkezőjét nem engedték. Az. E, e, e, hát ez az államszándékos kifosztása, e, kiürítése. Hát, meg, meg me, igen. Hát ez igen, a túlzott, igen, el, túlzott liberalizáció, ami... Abszol, ami tehát, a képítése menti területet, és a magán magáncégek, és iszonyú haszonra tettek szert. Igen, ez nyugaton úgy működik, ugye ahogy én hallottam a Varga Ötfős hogy az ilyen extra profitot egyszerűen lefölözi az állam, tehát lehet extra profitot bevenni, ilyen földcsere akciókkal, vagy adásvétele, de az extra profitot egyszerűen befizetik egy föld alapba, és akkor abból az állam vásárol föl más föl területeket. Szóval ez az, ami, ami egyszerűen ha szürreális országból, reális országá lesz, hmm. már is esetleg túl fogunk élni, hát ilyen persze, egyszerű. Persze. És, de és de. tulajdonképpen ez, ez, ez a forrás arra hogy is alkalmas, hogy, hogy akkor nem kérdés az, hogy van-e az önkormányzatnak, vagy, vagy valakinek pénze arra, hogy a, a fejlesztési koncepciót és a tervet megcsináltassa. Uh -huh. Mert ez ennek része. Ez a bizonyos IVS, amit ez a keretstratégia tartalmaz, ez és egyáltalán úgy született. A, számára. a integrált városfejlesztési stratégiának a, a rövidítése, Igen. amelyet azért vezettek be, mert az, az európai pénzeket, tehát eu forrásokat csak úgy lehetett vagy lehet lehívni, hogyha ha valamilyen uh -huh. rendezési terfajtában igazolják. Na most ezt tulajdonképpen egy helyettesítő tervként találták ki, hogy, hogy nem, nem készült szabályozási terv vagy, vagy településrendési terv arra a településre vagy település részre, akkor, akkor ebbe, ezzel, az, ezzel az integrált városfejlesztési stratégiával helyettesítették. Tehát tulajdonképpen a dolgoknak nem ez a normális menete, hanem, hanem nem, nem az szerint kellett volna alakítani, hogy, hogy most valamilyen beruházást befolyásoljuk, Fogadni, hanem, hanem, ö, hanem egy, ö, egy olyan kínálati Igen, ö, tervet kellett volna csinálni, hogy, hogy ezt befogadjuk, ezt nem. Hát Igen. gondolok itt például a bevásárló, ö, központokra, ami teljesen abnormális. Sehol hogy, nincs a világon ennyi ilyen szajjúséggel Budapestre, még a Váti csinált ö, a 90-es évek ö, közepén egy olyan koncepciót, hogy Budapestre 44 bevásárló központot. Eg egészen egészen el elborzasztó, és a, tele, a, a város szerkezetet e e szétverni, hát most itt az Etele e e térnél is épület, uh -huh. úgyhogy most a kormány egy két éves maratóriumot e rendelt el, hogy most két évig ne lehessen bevásárló központokat építeni, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy, hogy éppen a a volt főosztály a minisztériumnak a településrendezési főosztálya 90-es évek első felében lett volna jogosult egy alsóbb határon megszabni azt, hogy környezeti hatástanulmány hány négyzetméteres bevásárlóközpontnál kelljen uh -huh. csinálni, és ezt nagyon magasra határozta ah, igen. Igen, meg a főosztály. A mai nem lesznek többek. Pedig, pedig legalább ezt kellett volna egy alsó szintre akkor szorítani, hogy legalább megvizsgálni egy környezeti hatás tanulmányban, hogy, hogy milyen negatív hatásai lesznek, a, a körny a hát beleértve is. a környék kiskereskedőinek a tönkrevételétés. Hát beleértve a nemzetgazdasági szintet, bocsánat, mert is erről van szó. Szóval igen, igen. igen Le, meg vagy kellene a... A szó. legyen. Na most összefoglalva a, a véleményére vagy a kíváncsi ezzel a bizonyos fenntartható felülési stratégiával kapcsolatban, hogy mit lehet ebből kihozni, vagy mit kéne kihozni belőle? Hát mindenképpen egy cselekvési tervet kellene csinálni, és, és hát ezt a társadalmi fejezetet tényleg már csak az alaptörvényre való uh -huh. hivatkozás miatt is sokkal bátrabban a, a nevelésre koncentrálva, és, és az ember... ember, ember, ember közösségi ö, ö, funkciójára, a takarékos életmódra ö, koncentrálva ö, ö, megfogalmazni. De itt a, a, az épített uh, környezettel való foglalkozásban is például egyetlen hang nincs a, a, a, az épületfelújításokról. Uh, uh -huh. Az is egy, egy uh, takarékos. És ott is tulajdonképpen a háború előtt és, és, és másút is uh, van egy ingatlanadó, amiből leírható egy, egy uh, felújítás. Uh -huh. Tehát uh, sajnos a Mostani Szoczpolt is a, a kormányzat az új lakások építéséhez köti, ami egy tévedés, mert ez csak az építőiparnak a megsegítése. Ja. Azt kell mondanom, hogy, hogy szükségtelenül, hogyha a, a feladatok fontosságát tekintem, mert ez nem a gyermek számnövelését fogja jelenteni, akkor, amikor ennyi eladatlan lakás van. Persze, ez megint szürreális. Igen. Megint, igen. nem realista semmekkor és semmelyik kormány. És, és a, a használt lakásnak a, a vételét semmivel nem támogatja, ott is legfeljebb csak a felújítás kamattámogatással, ami alig ö, tesz ki egy pár száz ö, ezer forintot maximum, aztán maximálva is van talán 600 ezer forintban, ebből, ebből senki nem tud semmit se venni, és, és rengeteg eladatlan lakás van, tehát most az a realitás, igazadban, hogy azt mondod, hogy szürel, az a realitás, hogy tessék támogatni, hogy meginduljon az ingatlan piac, már csak ezért is, és támogatni a fiatalokat a használt lakás megvásárlásában, SOSPOL kedvezni megadásával. De ők fel tudják újítani. És, és, és igenis ösztönözni kellene egyáltalán a, a, a, a felújítást, az épületek felújítását ösztönzőkkel, akár úgy, hogy ingatlan adó bevezetése és abból leírható, és, és, és nem az, hogy most megint egy extenzív építést támogatni, amelyiknek a, a, a hozadéka sokkal kisebb lesz, és, és, meg, és, és nem, nem oldja meg azt a problémát, ami a, a legégetőbb. És, hát, szóval a városoknak a, a rehabilitációjáról, ami egy a Budapest de például alapkérdés. Tehát, hogy nem ezt a burdozeres technikát kéne alkalmazni már egy ilyen szóval városban a Budapest. Szóval Mert ezt jelenti Igen, magyar igen. igen, igen, igen. És, és tényleg azt mondtam most éppen hét, hétfőn is, meg korábban is több fórumon, hogy, hogy még Magyarországnak azt hiszem az a szerencséje, hogy hogy a, a természetvédelmi rendszer, intézményrendszer is már a, a 19. századba felállt, és a műemlékvédelmi rendszer is, a műemléki jegyzékek, műemléki hivatalok először Európába, hiszen nemzeti parkjaink is szerencsére ideje korán már, már működtek, tehát, tehát az egész globális tőke úgy zúdult ránk, hogy azért ezek az intézmények meg voltak, és, és, és, és a civilek is. Az, azért Igen. pláne ebben a civil rádióban Igen. muszáj ezt megemlíteni. Tehát például az, hogy Budapest ö, ö, még, még ö, így tartja magát, hogy azt ö, kell, hogy mondjam. Csodálkoznak a külföldiek, hogy, hogy ezt hogy sikerült így megőrizni, hogy a, a, sem a toronyházak sem, tényleg azért a, a, a belváros lényegesen nem sérült. Nagy hasz volt ott. Ö, nagy harc volt, igen, és, és van, de ez, ez tényleg ennek a, ennek a társadalmi erőnek igen. köszönhető, és én... Amit egyébként majdnem mindig degradálnak, de, Minden minden elit tanulmány az a kezdet, hogy milyen gyenge a civil én, most, Magyarországon én, lövésük nincs arra, hogy miket értünk el. Igen, igen és én még csak annyit, hogy a, ez a, van egy ilyen fejezet is, vagy egy 40. oldalon, vagy egy ilyen kitétel, hogy a közvélekedés uh -huh. a, a, a bizalomról uh, ezt egész negatívan e, e, apostrofálja ez az anyag. Én azt hiszem, hogy, hogy, hogy nem olyan rossz a közvélekedés az egymás segítéséről, mint, mint ahogy ez, a, ez az anyag leírja. Lehet, hogy bizonyos szociológiai merítések ezt mutatják, de hogyha azt nézzük, hogy tényleg a bajban, hogy fognak össze az emberek, akkor, akkor szerencsére nagyon jó a helyzet, és hát te majd a kopmárjáról is úgy hallottam, hogy fogsz beszélni. Én nekem nagyon jó eső, és, és szívet melegítő, amikor őt hallom, hogy, hogy nem, nem olyan rossz a helyzet, és csak egy mondjuk legutóbbi dátum én, én nekem jó eső érzés volt, hogy most a halottak napján elég sok temetőben ott voltam, és nagyon örülök, hogy nem a, a Halloween-ra az ország. Egyetlen egy ilyet láttam, az is külföldi két fiatal volt, akik jó, hát azt is lehet. A, a fejükön is külföldiek fényképezték, de a magyarok is, hogy hogy Ez egy mértossággal, családdal együtt igen, mentek ki a, a temetőbe, jó, hogy négy napos ö, ö, is volt ez, de én, én úgy éreztem, hogy, hogy azért helyén van a magyaroknak a, a, a, a, a, a, a lelkük, és nem lehetett kiírtani, vagy nem lehet kiírtani ö, ezt a ö, kegyeletet, ö, és, és én, én azért összességében bízom abban, hogy, hogy hogy a magyaroknak ez a szerepe, hogy tényleg kelet és nyugat között mi vagyunk egy, egy, egy híd, vagy egy kapocs, vagy egy, egy mérlek nyelve, hogy ezt, ezt be tudjuk tölteni de erre kellene ráerősíteni és én Ön, azt, hiszem, igen, és önbizalom, azt önbizalom. igen igen, Ön, tehát a jó példákat és éppen te, te mondtad azt hogy a, a média, közmédiának a szerepe óriási lenne amiben még nem igen látni pozitív elmozdulást tehát ezt feltétlen kellene ö, erősíteni Hát én nagyon köszönjük Búzza ha a, a, a közműködést hogy elfogadta meg kívásunkat Szívesen ennél jobb, hát végszó nem tudok <gül> magam se kitalálni, és most a tehát a, a tekintet elengedjük őt, de mi még folytatjuk a műsorunkat valaki a Judittal, emélem hasonlóan fontos gondolatot fognak elhangozni, és még egyszer köszönjük a Búzna a meg a közreműködést. Nos, hát ezek a Urbanisztikai aspektusok, mint láthattuk, nincsenek a helyükön, de éppen ez a földvédelemben nagyon átvezet a, a természetvédelmi oldalra is, hiszen ami az egyik oldalról bevétel, ámíthatja a városok belterületbe a dolgokat, a másik oldal veszteség. És éppen a ö, Fülöp Sándor mondta ki egy konferencián, hogy naponta, nem emlékszem sajnos a szám, hogy hány hektár ö, terület vész így módon el. Termőföld. Termőföld. pontosan. Naponta, és ez egy olyan folyamat, hogy nem lehet neki gátat ö, vetni, mert ugye, hát három ezer önkormányzat, hát mindegyik bűndolgatja a maga dolgait, és, és mindegyik csak a sajátjával van éppen momentán aktuálisan elfoglalva, és nincs egy átfogó vezérdés, vagy átfogó szemlélet, amelyik azt mondaná, egy kivétel ugye pontosan az ombudsmanai hivatalamaik ezt összesítette, és elképesztő számjött ki belőle. Szóval miközben vannak törvények, miközben vannak koncepcióink, stratégiáink, meg mindenünk van, készülnek ezek az anyagok, a valóság meg ez, hogy betanozzuk le a termőföldünket. Tehát itt erről van valójában szó, és tehát az a kérdés, hogy Ö, hogy lehetne ennek mégis gátat vetni, vagy legalább főhívni a, a döntéshozó politikusok figyelmét, hogy álljon meg a menet, mert, mert itt pus, ami, ami folyik, az éppenségen nem fenntartható. Tehát ez a fejlődés valóban nem fenntartható, lebetanozzuk a, a, a, a termőföldünket. Igen, igen. amelyik a jövőnek alapvetően záloga tehát az, hogy most autópályákkal meg egyebekkel, meg bevásárlóközpontokkal, meg szóval ez, ez egy extenzív dolog, miközben tudjuk, hogy a rozsdolvezetek meg ott vanat ott, ott vannak magukra hagyva ahol viszont ezeket a funkciókat minden lehetett volna helyezni, tehát ugye felhagyott régi gyárak ott vannak a városok nyakán tehát itt sok sebből az egész csak hát ugye ezek a elég rigorózus természetvélemény, könyvetvélemény törvények is nem tudom mennyire tudnának ennek gátat vetni, hiszen nagyon uh, récetes előírások vannak ezzel kapcsolatban mindenre uh, kell szakvélemény készíteni és itt tovább uh, kell a, a uh, hatóságoknak, szakhatóságoknak a vélemények kikérni nem nincsenek eszközeink ennek a megakadályozására. Hát én úgy látom, hogy a sok bába közt elvész a gyerek. Tényleg tényleg ezek a 16 enged, engedélyeztető hatóság, még egyéb fútságok, hogyha ezen is valahogy sikerül majd változtatni, hogy ez, ennek a, ezeknek a hatóságoknak a működése egy irányba, még pedig a fenntarthatóság irányába mutasson, akkor talán lesz itt is elő, előre mozdulás. Maga az a helyi termelésnek a visszaállítása, amire most szándékot látunk ugyan, de nem tudom, hogy megint a végkicsengés mi lesz. Mert ugye azért a, a globál nagytőke nem egy-egy bárányka, aki együtt fog legelni ugye itt a helyekkel, hanem nagyon keményen nyomul elő a mezőgazdaság területén is ugye óriási harcok folynak a a genetikailag módosított szervezetek, és ez nem, sajnos nem csak növényeket, hanem állatokat is eltorzítanak ilyen technikákkal. Tehát itt, itt a, a globál tőkének a, a mérhetetlen agresszivitásának a visszaszorítására a helyi erőket kell mozgósítani, és ezért, ezért kell olyan törvényi szintű változtatásokat is, hogy, hogy a génbank a helyi, zöldség, növény, gyümölcs és állatfajtáknak a, a megőrzése el. Már elkezdődött ugye nagyon-nagyon hősiesen néhány polgármester mellé is állt, hogy összegyűjtsék a helyi növény és állatfajtákat, és ezeket fenntartsák, tehát szaporítsák. És vannak, vannak pozitív kezdeményezések. Ezeket kell ugye elterjeszteni, méghozzá pontosan, ez, ez az igazi fenntarthatóság, és ezek nem nosztalgiázások, és nem nacionalizmus, hanem arról szó, hogy ezek a fajták több száz éve fönn maradtak vegyszeres kezelések nélkül, tehát biotermesztésbe használhatók, ergo uh -huh. hozzásegítik a, a városi embert egy, egy detoxikáláshoz, egy, egy megtisztításhoz, mert, mert azok a szerencsétlen baromfiak, amiket, amiket ugye Ázsiából meg ilyen rejtélyes helyekről utaztatnak, és a hajóban szaporítják, a, mire idejére a toik is, meg le is vágják, meg fel is dolgozzák, szóval az olyan horror az intenzív élelmiszerellátásban, Ilyen horror történetek vannak, hogy ezeken is nagyon gyorsan a végére kéne járni, és beszüntetni, és, a, és újra visszállítani a mezőgazdaságnak a státuszát. Mert ugye uh -huh. az a, a parasztembernek a büszkesége, ami megvolt, ami az én dédapám még az volt, és a nagyapám az már ilyen fából vaskarika volt, ő már ugye arca a vasútnak. Ja, igen. Munkás, igen, munkás és paraszt gyökerekkel. Tehát uh -huh. nekünk mi kertünk volt, még kapcsolat van, és, és egyébként a a, kimutatta pont az akadémia, azt hiszem, hogy a Társadalomkutatóintézet, de nem vagyok benne biztos pontosan, hogy, hogy a magyar lakosságnak még 60 ának van kötődése, még a városiaknak is a vidékhez. Tehát, mm. tehát ezt a, a némfőiskolában, amit én, én újra én próbálok elterjeszteni, ez a, ez a Városfalu Új Szövetség szó szerint hogy értékeljük egymást. És, és ne az legyen, hogy tényleg az ország egy vízfejű ország, egy, egy nagyon nagy gond a vidékfejlesztésben azt, hogy, hogy ugye a globál média által a, a vidéki ember is úgy gondolja, neki is jár, ugye? Jár az autó, Legyen. jár a Zin. jacuzzi, ezek, ezek a teljesen Ugyanaz. Ugyanaz. agyalágyult, nagyvárosi, ö, mm. tényleg virtualitásban élő mentalitás. És persze nem mondom azt, hogy nem jár, de... Ez is az észszerűség határan belül, és nem, nem arra kell törekedni, hogy a, hogy a falvak is teljesen elvárosiasadjanak, hanem egy közelítés mindkét részről. Uh -huh. Tehát a városban legyen egy élhető környezet, több parkok, öm, nagyobb zöld felületek, stb. stb. És ugyanúgy vidéken pedig, pedig ne kezdődjön el, ez egy nagyon rossz tendencia, például a vidéki városoknak a, a régi nagy parkjait, van minden mindenhol lekövezték? Tudod, nagyon, hogy Igen. ez milyen városfejlesztési trend? Igen. És én mondtam, volt olyan városfejlesztési fórum, ahol megmondta, nem unjátok már, hogy egy sémára az egész világot hat tetszik, hanem végig görgetik. Mindenhova ez a, ez a járó, lapos, Igen. ugye díszburkolatos. Nyilegyházára most mesélte az egyik ismerős fiatal lány, hogy, hogy hát itt, egy, itt most nincsen már a Nyilegyházán park. Én ott éltem gyerekkoromban egy-két évet, és, és egy hatalmas nagy park aki volt gyönyörű fákkal, le van kövezve majdnem az egész. De ugyanez van Kaposvárot, ugyanez van Veszprémbe. a Veszprémbe. Szóval ez az építészeknek, ugye ennek a, ennek a műsorodnak a címe az, hogy nagyvárosi dilemmák, hát nem csak nagyvárosokban, hanem már a nagyvárosi trendeket ráerőltetik agresszíven a kisvárosokra is. És az a, az a, az a hangulatos kisvárosi millió is próbálják Erőszakosan ezt a virtualitást ráhúzni, és ilyen irányba mennek el a fejlesztések. Van még egy aspektus ennek a földvédelemnek, ugye beszéltünk a betölt bevonásról, de van egy másik, hogy ki lesz a Föld? Most éppen ugye, erről folyik a, a kőkemény vita hogy most a hazai gazdálkodók mennyire lesznek helyzetben, vagy mennyire az ilyen ellenőrizhetetlen tulajdonosok. És hát pont sajátos lenne, hogyha elmostani kormány időszakában, amelyik ugye nemzeti kormány, történne egy negatív értelmű fordulat, és hát, ha jól tudom, itt késedjén van, viták vannak ezen a téren, ezen ami nagyon nem babra megy, hogy végülis mi lesz ennek a végkifejlete. Hát igen, még szerencsére van nemzeti földalapunk, amin, amire most a földhasználatra lehetne pályázni, és itt a, a pályáztatás körül nagyon sötét hírek vannak. Nagy szomorúságunkra hozzátesszük, mert ugye mi már évek óta biztatjuk a, a helyi kisgazdákat, meg egyáltalán a vidéki lakosságot a az újbóli termesztésre és az egészséges élelmiszerelő állításra, és ezzel szemben most úgy tűnik, hogy megint a, a nagy tőke valahogy <coughs> jobban érvényesíti, a, erősebb az értéke, érvényesítése, és, és úgy hallom, hogy vannak olyanok, hogy utolsó pillanatban történnek meg kírások, és ezért mégsem a helyi gazdák, kapják meg a, az állami földterületeket használatra. Nagyon veszélyes trend, mert akkor nem tudom, hogy miért is csinálunk ilyen fenntarthatósági stratégiákat, hát megmondom az... őszintén. Nem tudom, miért csinálunk. Tehát ez is, ez is az üres járatnak egy része, hogy, hogy, hogy óriási hasadék van, szakadék van a, a gyakorlat és az elmélet között. Erre kormányzati szinten kellene figyelni. Hát igen, mert ennek a kimenete az kéne, hogy legyen, hogy részben a jogszabályokat áttekinteni ebből a szempontból, ez óriási munka önmagában, részben pedig cselekvési programokat létre, ö, megalkotni, amelyeket valaki koordinál, tehát nem úgy, minden, hogy tervezték, hogy a különböző ágazatoknak odaadják, aztán a dolgozgassanak rajta a továbbiakban, hogy építsék be a maguk nem tudom milyen programjába, hanem kéne legyen egy koordináló főfelelős, valamelyik minisztérium, vagy erre a célra létrehozott intézmény, amelyik odafigyel, hogy ez a valóságban a, a érvényesüljönni tudjon, és meg különben tényleg az van, hogy egy szép színes szagos kiadvány lesz belőle, amit mondjuk el fogadni, és oda teszik a többi közé. Így van, így van, a fióknak. A fiókba, tehát. Igen, ö, igen. igen. Ö, na most magára, az anyagra visszatérve, Ugye elhangoztak akkor különböző észrevételek, most itt ilyen környezet-természetvédelmi szempontból vannak-e konkrét hát észrevételek, amiket érdemes lenne még módosítani az anyagban? Hát mi mindenképpen a, arra gondol, gondolunk, hogy egy jóval rövidebb és, és tömörebb anyagnak kell majd elkészülni. Szóval erre föl kellene készülni ennek a társaságnak, aki ezt csinálja. Nem tudom, hogy mennyire ismertek ezek az anyagok, úgy, úgy általában a, én, én legalábbis bevonnám nem csak egyeztetés, hanem, hanem ennek azért nagyon komoly szakmai formokon is meg kellene forgatni ezt az anyagot, azért, hogy, hogy nagyobb súlya legyen. Én ettől félek, hogy, hogy ez, ez, ez olyan kipipáltuk kategória. Uh -huh. Tehát ez, ez volt egy egy elvárás, egy nemzetközi elvárás, mi felénkén, ahogy láttam korábban is, amikor ebben még, még aktívan tevékenykedtem. Ez a ki kategória ugyanúgy, mint, a, mint tudom a vízügyben volt a vízkeret irányelve, mint ugye nagyon hosszú évekig próbált a vízügy maga nem tudomásul venni, ahol ugye az ökológiai szemlélet lenne a nemzetközi a szabályozások szerinti elvárás, és, és ezt, ezt is úgy gondolták, hogy hát jó van, majd leírünk valamit egy papírra. Ez gyakorlatilag, ez a provinciális viselkedés. Uh -huh. Ugye? Ez a provinciális viselkedés, hogy mindent formálisan teljesítünk, valójában meg teljesen más csinálunk. A am gyerek, amikor kimegy a felnőtt a szobában, és akkor na most akkor rosszalkodik ő, ő hát rosszalkodik. Na most uh -huh. ez, a, ez a szint, ez már olyan szintig veszélyes Tényleg a magára a nemzetre, hogy a, a saját túlélésünkre, a saját fenntarthatóságunkra, hogy ezen a mentalitáson kellene változtatni. Egy racionalizás, egy gyakorlati racionalizás az egész. És ak akkor, akkor van értelme az anyagnak. Egy lerövidített, sokkal a, a valósághoz és a gyakorlati élethez sokkal nagyobb közel legyen, nem pedig az írott malasztal, hanem uh -huh. sokkal radikálisabban kellene kötődnie a, a mostani hétköznapi problémáknak a rávilágítására. E, igen, csak most, ahogy elhangzott, hogy december 6 vagy meddig várnak még észrevételeket, amit egyébként a tisztelt hallgatóknak is fényvonal figyelmét. Hogy november akkor... 30-ig várják a... a... Hivatalosan november 30-ig valóban. Igen, igen. a, a, a dírásban konferencia, december 6-án az valahogy így, és akkor még, amíg addig beesik, azt még figyelembe veszik. Igen, értem. Mert utána ugye a kormány előterjesztés lesz belőle, ami aztán a parlament előtt elé kerül a maga útján, és, és utána már, hát más kérdés, hogy egyéni indítványok mennyire fogják érinteni. Monosatánakban ez eléggé divatos, ez ilyenfajta módosítás, de hát valami meg fog belőle születni, de valóban a, a civileknek oda kell figyelni, hogy ennek legyen valamiféle kimenete, mert hát önmagában maradó anyag épp elég van már, még egyetöbbre hát nem hiszem, hogy sok szükség lenne tehát az is van ez a műsor, hogy fejéval tisztelt hallgató figyelmét, hogy létezik egy ilyen, és aki ennek, aki ezt, akit ez érdekel, aki érintett, gondolja magát ebbe a témakörben, az, az tudjon még idejében erre reagálni. Hát gyakorlatilag minden, minden érintettek vagyunk ebben, akinek ideje engedi, hogy azt hiszem a... a az Országgyűlésnek a Fenntartható Fejletés Bizottsági Honlapján a tervezethez hozzá lehet férni, interneten keresztül, ugye, és hát akinek ideje engedi, az, az el, elfutja ezt a... 90, sajnos, sajnos hosszú oldalt, 95 oldalt, mondjuk, a, és a, hát a saját, vagy legalábbis a saját érdeklődési körét, és akkor megírja mindjárt. rá az észrevételét. Nagy része egyébként helyzetfeltárás, és a javaslati rész jóval rövidebb, tehát hogyha a javaslati részhez átlapoznak, akkor már nem 90 oldalra találkoznak, jóval kevesebben, úgyhogy Hát nagyjából azt tiszta vagyunk a, a, a helyzetünkkel, bár nem mindig tűnik úgy, ha a, a életmódunkat vesszük, mert szerintem rosszabb helyzet állapotban vagyunk, mint gondolnánk. Szóval kb. úgy vagyunk most, mint egy a, a, a beteg ember, aki, aki nem realizálja, hogy van mennyire beteg, szóval, mert, mert nem érzi momentán éppen rosszul magát. Szóval valami ilyesmi, ilyesmit igen. érzékelek most mert hát panaszkodunk, hogy gazdasági válság van, hogy környezeti válság van, hogy mindenféle válság van, és egy kevesebb autó nincs, jottányával kevesebb fogyasztás nincs. Tehát business as usual, mintha minden, minden megy tovább, semmi, és akkor ilyen értelemben jobban gondol az ember. Most, ha cinikus lennék, akkor mondhatnám azt, hogy változhat változtatni bármit is. Hát meg minden. a Hát úgy, jó, hát jár, hát ez, ezért mondják azt, amit már említettünk korábban, hogy a tényleg nemzetközi tekintélynek örvendő tudósok, hogy a katasztrófa úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen lesz, és ez, ezzel nem akarunk senkit mert mert úgy tűnik, hogy minden. Ö, racionális kérés és tanulmányok és egyebek ellenére sem magfogyasztás. Ugye, amit mondták, semmi nem csökken, hanem, nem, hanem még mindig leszik. ebben a mámo, fogyasztási mámorban Igen. él az ember. Amit csökkenti az a, a pontosan hogy ugye társadalmi nagy szakadékok, az egyre több szegény ember és a, és a néhány világ százalékát kittevő milliárdos között. De jól látszik, a világnak ennyi elég ez, hát ez egy a rendszeret. ez egy flow. Az jazz, egy, egy, egy ilyen, benne vagyunk ebben az iramban, és igen. a csökkenő jövedelmeink azok már racionalizálásra kényszerítenek, már egyre több. De ez is mondjuk furcsán, mert most például ott a kertvárosban állunk egyre több ember fával, meg szóval próbálnak a nagy hálózatokról leválni. Uh -huh, uh -huh. Mi is gondol? De tehát nem azért, mert hogy öntöltosak lennének. Igen, igen, de hát ezek szerint az emberiség kényszerrel működik. Igen, Kész? Pontosan, hát mi, mi, elméleteket, meg lehet gyártani ilyen 95 oldalas anyagokat. Egyébként nem tudom magának ennek a nemzeti fenntartásos fejlesztési stratégiának mi a jogi állása, hogy ki, ki fog, kinek kire nézve kötelező Talán ez. Valamelyik határozat lesz belőle, senki nézve nem lesz kötelező. Értem, maga akkor, akkor ezt a jogi státusz valamilyen más szintre kellene emelni. Hát ebből elvileg hát kéne először is ugye a Moros bizonyos jogszabályokat, amik viszont már jogszabály lenne, a másrészt pedig cselekvési programot kéne alkotni belőle ami viszont, viszont felelős határidő, pénz, pénz tehát igen, egészen igen. konkrétumig kéne igen, elmenni, mert igen. akkor van értelme, különben igen. az csak az óhajtásoknak a szintjén marad. Igen, tehát, igen. Mert ez így önmagában semmi parlamenti határozat, amit betesznek a többi közé. És, és nem, lesz, nem lesz a törvényhúzás paralell ezzel, vagy, vagy köszönő viszonyban <gül> se, az, az már megint hát, senkinek nem, fog, nem fogja ezt számon kérni. Eléggé ég a ház a gyereki, tehát kb. most már eléggé körmünk régnek ezek a, a dolgok. Ilyen hogy tüneteket mutat a világgazdaság, meg a környezet is. Igen, meg sajnos az emberek is, igen, akik, akik belekeveredtek ebbe a monetáris ővletbe. alkalmas igen igen. igen. igen, Tehát ezeket a figyelmeztető jeleket hát egyesek figyelme veszik, de ugye a nagy folyamatok, ahogy mondan ezt a folót, ez business as usual. tehát a a, minden üzlet, megy a maga szabad, útján. talán megy. Igen, minden megy a maga útján. Megy, lehet, hogy a már rég, de lent a a föld szinten Igen, még, Igen. még megy az üzlet, Igen. szóval... Azért egyre többen ö, mennek ki a nagyvárosból, elég sok, egyre több fiatal kezdél azt, hogy, hogy én például ismerem az élőfalú szövetséget, az élőfalú kezdeményezés, ez kimondott, nagyon izgalmas Úttörő kezdeményezés, mert itt városi, arról szól a történet, hogy városi fiatalok lementek falvakba, és ott általában jó esetben a helyiektől elkezdték tanulni a termelést, az élelmiszertermelést, mm -hmm. elkezdték gyűjteni, ugye most, most az egyik legprosperálóbb talán is kis élőfalú közösség, ahol az szerinti városi fiatalok, informatikustól kezdve mindenféle végzettségű emberkék, ö, megcsömöldöttek. Hát rájöttek arra, és ugye a Youtube-on lehet is látni a, az élőfalú hálózatnak a, a hálózattal riportokat és beszélgetéseket, hogy elegük volt abból, hogy, hogy az életüket arra áldozzák, hogy hogy másokat gazdagítsanak. Hmm. És most ez nem hmm. egy kommunisztikus, ugye, nagyon erősen baloldali beállítottság miatt mondom, hanem, hanem reménytelen, egyszerűen reménytelen a mostani hogyan alapítson családot egy olyan fiatal, akit 14 órában dolgoztatnak, vagy 10 12 be lakása nincs, mert hogyha nem kap valahogy a, a családból valami lakhatási körülményt, akkor biztos, hogy nem lesz pénze vásárolni. Igen, tehát, tehát vannak olyan bátor fiatalok, akik, akik vesznek olcsón házat vidéken, és, és ott elkezdik a maguk kis életkezés kis közösségükbe az életnek a felépítését, és, és gyerekek születnek, és, és ők összeállnak, is, ahol még van iskola, ott az iskolába járatják a gyermeküket, ahol nincs, csak ők, ők maguk tanítanak, ugye a, a Zaja Péterék, ugye ugye széplakon kiharcolták, igen. hogy saját iskolájuk legyen, és persze levizsgáznak ezek a gyermekek is a, az állami feltételek szerint, de de világszerte van egy ilyen mozgalom, hogy elég volt, elég volt ebből a zsarolásból, és ebből az üresjáratból, ebből a felfokozott, embertelenül felfokozott élettempóból. És ugye ezek példa mutató úttörői a, a, a túlélhetési stratégiáknak mm. ezek a fiatalok. Ja, ez egy közösségteremtő erő is egyben, hiszen ez egy közösség, igazi valódi faló közösség akik, és nem virtuális közösség, hanem valóságos intuális, közösség. valóságos, igen, Ami pont ne, hat a, a fő mainstreamnek, amelyik az ellenkező akar akarja az embereket terelgetni, hogy úgy csak le a számodvágép előtt, aztán ott találkozhatsz a laszkátókeze mindenkivel. Ez egy izgalmas az élmény. Persze, én ezt megértem, hogy egy izgalmas élmény, és, és itt is ugyanígy lesz, mint, mint a, a legtöbb ilyen új technikai újdonságnak, mint a gyermek, úgy, úgy nem tudunk leszakadni róla egy ideig, de, mm -hmm. de aki... Addikciót okoz. Igen, igen, függ, függő. Tulajdonképpen hát, az egész folyosztó társadalom egy nagy addikció, nem? Hát egy Jó, függőségi, hát, függőségi, igen, egy függőségi Ér, érzés, abszolút, igen. igen, igen, ezen majd biztos, hogy valami, ha lehet, hogy pont a katasztrófa, hogy azok a műholdak, amin keresztül lehet órákig internetezni, és akkor körül kell néznünk, hogy na most akkor most mit is kezdjünk magunkkal. Igen. Tehát én szerintem a nevelés, amit Buzna is említett, az erről szól, hogy, hogy meg kell tanítani a... a a, túl, a túlélési életmódot, tehát újra minden gyakorlati dolgot, ami most nagyon-nagyon nem erről szól a világ, egyre kevesebb gyakorlati dologra mm -hmm. lesz szükség. Ugye olyan, most múltkor volt fantasztikus, hogy milyen robotokat, fodrász robot, a de újság cikket író robot, szóval ez a fejlesztési hm. irány, ebbe pénzeket adni, hát ez, ez tényleg az emberiség ellen elkövetett bűn akkor oda jutottunk vissza, itt a vége felé, ahol elején kezdtük az oktatás, és még inkább a nevelés, és a nevelés nem százszorosan a hangsúlyt, gyakorló apaként, hogy milyen elképesztő mennyiségű adatot nyomnak be a gyerekek fejébe, töltsét kell hozzá. Már én pedig mérnök vagyok, alig tudom követni ezeket, és, és hát viszonylag tűrhetően olvasott is vagyok talán, de, de tényleg alig lehet már ezt a rengeteg adatot követni, ami a valós életbe alig fog használni, és mindenkiből kis matematikus, kis biológus, kis kémikus, és így tovább akarnak nevelni, teljesen értelmetlenül, és a gyakorlati dolgokra nem tanítják őket meg. Ha már matematikán vagyunk, hát akkor a fejbeszámolást az, az éppen nem tanítják meg, de az ilyen elképesztő egyenleteket azokat igen. Tehát visszatérve a neveléshez, hogy ezt a rengeteg adatotról a hangsúlyt, igenis a nevelése kell átvinni. Példamutatás. A példamutatás, amit azért elhangzott, hogy, hogy egy dolog, hogy most mi hangzik el a biológia vagy a környezet ismert órán, de hogyha a tanártól vagy tanárnőtől azt látják, hogy maga is tétessé a virágot, maga is pusztítja a környezetet, akkor a gyerek is ezt fogja csinálni, tehát nagyon fontos dolog. Azon kívül azokat a azt a szemléletet átadni, ami ugye szinten elhangzott, hogy tökéletesen alkalmas lenne rá a cserkészet, hiszen ebb, ez a, a genezése az egész cserkészetnek, hogy a, a természetnek a, a tisztelete és, és a, a, a ö, megszervezése, a hogy tábori körülmények között is képes tenye talpon maradni és, és tájékozódni és minden, innen indul ki az egész nosza, hát még csak ki sem kell találni, semmi új szervejti rendszer, csak ö, ö, ezzel a, a tartalommal kitöltve kéne érdemivé tenni ö, és, és ö, a, az iskolák sokkal inkább többet kéne foglalkozni a művészetekkel, a, a, a testünkkel, tehát a sportal, a, sporttal, a, a, a, a ilyen jellegű énekkel például nagyon lényeges lenne, amit úgy elhanyagolnak, ahogy csak lehet, és a tudományokat nyomják a gyerekek fejébe. Szóval tényleg radikálisan kéne ezen a téren lépni, és hát tudom, hogy itt is vannak tervezetek, amiknek a mentén óriási késedjében a viták vannak, ugye a köznevelési törvények kapcsolatban, de itt viszont nem szabad engedni. Szóval ez, ez tényleg az minden mindennek, és ezekből a kérdésekbe egyrészt rendekkel teremteni, másrészt pedig itt vannak az iskolák, itt vannak a csehkés csapatok, öntevékenyen ö, minden ö, ö, intézménynek a lehetősége és joga, ezeket a dolgokat a helyre tenni, nem kell főső hagyásra várni, még csak arra sem kell várni, hogy most a törvényt így vagy úgy a, a módosítsák. Igenis a, az intézményeknek, iskoláknak joguk van, és kötelességük is, hogy ezt a szemmeletet átadják az ifjúság számára, hiszen hogyha ezt nem teszik, akkor meg mit tesznek? Hát egy nyitottabb intézményvéről már beszéltünk, hogy merjék jobban használni a helyi erőforrásokat. Mert olyan apróság, hogy, hogy én még, még a kertvárosban látok egy-két idős embert, aki nagyon szépen műveli a kertjét, szebben, mint én, aki aki kertészeti egyetemet végeztem. És ezeket a helyi példákat meg kéne mutatni, nem csak könyvekből, meg virtuálisan, meg, meg interneten szörföljünk, hanem elvinni ahhoz a bácsihoz, és ő megmagyarázza, hogy ezt a palántát, és ezt már a franciák elkezdték, hogy újra legyenek iskolakertek, stb. stb. Tehát visszavinni a, a, a realitások szintjére a gyermeket, és tényleg nem túl terhelni, mert ez már nagyon-nagyon ez már kemény ugye, ami most megy az iskolákba, a helyi valósággal találkoztatni a gyermekeket. Tehát a, a vör a 9 éves kislányt, hogy mit mondott a tanítónéni, hogy a vörösi szapp mitől van, vagy hogy, miről beszéltetek erről? Nem, azt mondta, hogy az nekünk nem, nem való, az nekünk arról ne beszéljünk. Na most Húgy ez a, a gyerek ez később is el fogja hárítani minden olyan problémát, ami, ami valóságos probléma. Ő hárító lesz. Mm -hmm. Ez az iskola ne, há, ne a hárításra neveljen, hanem azzal, hogy találkozol egy problémával, és mit fogsz csinálni. Hogy fogod megoldani. Ügy, és lehetőleg helyi, helyi eszközökkel, ami mm -hmm. áll a rendelkezésedre. Szóval a szőrrealitásból, meg a irrealitásból vissza a realitás felé. Igen, ez lenne a fenntartó. Arccal, arccal a realitás felé adjuk ki az új jelszót. Így van. Egyom. És ezzel a gondolattal akkor búcsúzunk. Még egy a, dolgot, ha megengedett Gábor, mert Kopmerját említettük, és éppen ö, olvastam, hogy, hogy az ő megnyilvánlását ebben a mostani tájékozatlanságban, amelyen zavartságban, ugye tényleg a, a világ, az információi zúdulnak ránk. És hát ebben ez elég nagy segítség lesz a túlélésben a hit is. Igen, ezt, ezt, ezt akkor fogják szemem. megtapasztalni, ugye? Mert, mert ha, ha mondjuk ha kitör a pánik, és akinek hite van, az tudja, hogy merre van a kiárat, és hmm. tudja, hogy mit kell tenni. És akinek nincs, az pedig csak össze-vissza kapálódzik, és, és üti vágja a környezetét. Tehát ez, ez a keresztény etika, vagy legyen bármelyik vallás, Igen. ez hozzáteszem, én úgy gondolom, de ez az ökonomikus értelemben, nem jó lenne, hogy ha ez, ez valahogy beivódna a lelkekbe, és ez is a mi nevelési feladatunk, hogy nem, pá nem pánikolni. Igen. És, tehát nem szabad félni magyarul. Igen, hanem... Ne féljetek, hanem, igen. mondta meg maga Mester, és valahol nem szabad félni. Köszönöm ezt az álszót, ezzel a kell a gondolatokkal búcsúzunk, Kolundzia Gábor volt a műsorvezető, és Buzna Magit és Balog Judit volt a, a közreműködőnk. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva ismét találkozunk a visszavonásra.